Ahem, ahem. Ahem. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عينسين قاف كذلك يوحي إليك وإلى من قبلك الله العزيز الحكيم لهو ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم دي سوره تاسوره شورا ولكي او وجدادا تش دي سوره آیت نمبر اٹتیس کی اللہ حکم دو شورا کڑے دیں او د علاوہ سورت حامیم شورا اور توم بلے کی گی او حامیم عین سین قاف اور توم بلے مکی سورت دیں فی قول الجمہور او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما په نس صورت کې سلور آیتونه مدني دي باغه سلور آیتونه کې یو آیت ته آیت نمبر 23 او دوم آیت آیت نمبر 39 او دریم آیت آیت نمبر 40 او صلورم آیت تے آیت نمبر اکتالیس دا صلور آیتنا دی صورت کی مدنی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نحما پنیز او نور تمام صورت مکی دی د صورت حامیم سجدن رسلی نازل شوی دے نزول اعتبار سرا 62 نمبر سورۃ تیم او مسافت اعتبار سره دو قران 42 نمبر سورۃ تیم بیا ابن حزم رحمہ الله الناسخ والمنسوخ کې لیکي کی چې تمام سورۃ محکم ده ما سیوات وو آیتون چغم منسوخ شوي دي آیت نمبر چین او آیت نمبر اٹالیس آو آیت نمبر پانچ آیت نمبر پندرہ آو آیت نمبر بیس آو آیت نمبر تئیس انتالیس آو اکتالیس دعوی اتنام د دې صورت منسوخ دي او نور تمام صورت محکم دی بیا د صورت شورا مخکنی صورت سر ربط پیو وسو دی اول دا چې مخکنی صورت کې هم د شبهات او جواباتو د دې صورت کې هم الله رب العزت د شبهات او جواباتو ورکین بلدا چې مخکنی صورت کې د شبهات جواباتو جوابات نوځدي صورت کې الله زجر ور کوي او تخويف هغه خلکو ته چې کم خلک شبي پیدا کړي بلدا چې مخکنی صورت کې کافر ویل او لا تسمعوا لآذ القرأن د قرآن ته وګمیک دی الله دی صورت کې ترغيب د شورا ور چپه دې مشوراو کې او په دې اجلاسو کې چې کافرانو تحریک د قران کمزوري کین تاسو د کفر تحریک د کمزوري کولو لپاره او دا غا تاکت د خدمتولو لپاره شورا او کې اجلاس راو غړی بلدا چې مخکونی صورت کین د فرشتو د محبت تذکره که مؤمنانو سره فرشتي محبت کړي د ثورت کوم د فرشتو د محبت تذکره بیا دعوت سورت چې ده لاغرد شرک فی الاولوهیت پدافد شبهات ثلاثه او د اگرنګ ترغي بالا اور کې د شریعت بیا خلاصه تو صورت صورت کې پینځورو کو غانې دي او 53 آياتونه دي تعلیمات او تعداد چې ده بعض مفسرین 860 لیکي او بعض مفسرین چې ده نو 866 لیکي ابن عادل رحمه اللہ اللباب کی لکی حنبلی مفسر دے داتے میں صدائیں سات سو پچھتر دے وفات تھیں او دو حروف و تعداد چدیں ابن عادل رحمه اللہ 3580 تین ہزار او خازم چدیں تین ہزار 589 لیکي او بیا سرت مشتمل ده په دریو بابونو اول باب آیت نمبر 1 نن تر آیت نمبر 14 پوری ده د دې به بیان د شریعت بیا دویم باب آیت نمبر 14 نه آیت نمبر 15 نته آیت نمبر 35 پوری بې په دې کې ترغیب ور کوي چې شريعت عام کوي او تیزیب ور کوي چې دا الله دین دا الله شريعت عام کوي بیا آیت نمبر 36 نته راخر د سورته پورې درم باب ویني هرې کې باندې صفات بياني داخلو چې کم خلق شريعت سره مينه کوي محبت کوي او په شريعت باندې عمل کوي بیا دلمونی په خلاصه ام ابتدایي آیاتونو کې عجاز د قران دی او بیا ورپسې درې آیات کې دړو بنای شوې جواب وایي چې تکا مسله بیانای کومه خبره د شریعت کوي دا مسلوه ته موږ کی چانه بیان کړی الله جواب کی راول الیک و الی الضینا من قبلک الله العزیز الحکیم دا خو اجماع خبره ده تمام انبیات ته دا پیغام رسید دی چې الله یو دی بی آیت نمبر چار کی دلیل عقلی دی پا دعوید صورت باندیں آیت نمبر پانچ کی تخویف دیں آو چیک و بیانی کی زجر بشیر آور سرب تسلیم مئی ومان تالیہم بی وکیل بی آسات آٹھ کی بیانی کی دلیل وحییم وکزالک او حینا علیک قرآن العربیم آیت نمبر نو کی بیعز اجر بی شرک دیمیت تخذو من دونی اولیان او آیت نمبر دس کې د دوے میں جواب دی چطو کمہ مسئلہ بیان آئی اسمانی کتابون استاد آگے مخالف دی اصل گاہلی کتابو تحریف کردے ہو اسمانی کتابونو کې ده توحید پا زیبان دی پاک شرک دن نکڑے ہو. الله فرمایل ما مختلف تم فيه من شان فحكمه الى الله کوي مسله کې تاسو اختلاف راغئ نو هغه علت د پېښې بيو له سميات کې دليل عقلي دویم دي په داوي د صورت دي له سميات کې دلیل دریم دي او دا غنغي دول سم آیات کی دلیل دویم دی دلیل دریم او د یا لسم آیات کې بیا بیان د شریعت ته شرع علیکم من الدین ما وصا به او عادی بیا دلیل وحیوم ولیکي او دا بیا دویم جواب ته د ټولونه باندې بیا اخری سوال سم آیات گیم وما تفرکو الله من بعدې ماجا هم العلمو. د درې شوی جواب دے چل کتاب سا مخف دی او خموان دي که نه جواب را اوما تفرکو الله من بعدې ماجا همعلمو بغ به نه مخالفت چغو کې د انابت په ج نه کوي دا خو زدې مختلف دي. زګر خد نبوت داونه لاړ بل طرف ده د غصب په بد زده ګرځیدل بیا ورپسې بهم باب په 53 ایتنام ایت نمبر آیت نم 35 پوری حامیم عین سین قاف الله همدې دی مراد دي حروفه او دیتا مقتعاتم ملے گئی حروف مقتعات یا اسمہ مقتعات او داگا دی چی دا مراکب دی پنزون دی حامیم دعا عین سینقاف درین دا پنزا حروف دی پنزا مقتعات دی او باز علماء لکی دا ایا دنیا دې دو سورته چدين واغم بوند دي دغه وجدا چې حامیم عین سین قاف دا مستقل پشان د قاف یا عین سوادې جو آیات دې یو آیات کم شوب د دې پر مرادو په با معنا باندې صرف یو الله خبردار دي کذالک یوحی الیک و الى الذين من قبلك الله العزيز الحکیم دغه مننه شبه جواب الله بیان نې چته کوم مسله بیان دا مسله خطانه مو کې چانل بیان کړی جواب راغی چې تمام انبیا او تمام رسول پدې مسلې د توحید باندې متفق وو اودا سبحان په بلنه کې خپل وضاحت سره دا چې کافرانو ویلو چې ما سمینه به هاذا فلملته الاخران چې دا خبره کوم بل مذهب کې او بل دین کې نه دی اوریدلې نه په دې کې سره ترغيب ال قرانم دې چې کما مساله قرآني بيانيږي دا ګوره قطي مسلې مضبوط مسالې ته مخالفت نشي کولې او اتفاقی مسالې خاص کر مسالې د اصول کذا الکیو ها الیکام دا ګرنګو هیرالگی تا تام جامعول بیان لیکیم چیو ها فلی موزارو استمرار ته اشاره او بیان د عادت ته اشاره دا ده چې همشالله او هیرالېګي ځوانه به ترسو پوری چت ژوندې دا سلسله د وې بجاری وی اده ګرانګي بیان د عادت ته اشاره اچین دستور د الله دا نه چې پیغمبر ته وی لګي او دې کی روحانی تربیت مقصود وی دا غرانګي وਹੀਂ را دي تا وېل اللي زين من قبلكم اوا غام بياو تو رسولان تا چتيرشي پوخاد تا الله تو مهلېګلې و کافر تو څنګه شوبای چې دا خبر مون په بل دین کې نه داوري دي دا غيتې فالګي خبر ده تمام انبيو او رسولان ته الله دا پیغام دي ګلې چې الله الله العزیز الحکیم وہ ہرا لے کی آغازات چقالب دے دی حکمت تر عالم له ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العلی العظیم دلیل یقلی منن ب داوید سورت بنی اما قویر یحا الیکاں روز دی آیات کې بیان د وحیدین خلاصہ دی وحی اغا د انو ما فی السماوات و ما فی الارضین خاص د انه په تصرف کې دی اغه چې اسمانونو کې دی اغه چې په زمکه کې دی ما فی السماوات ملائک مراد دی و ما فی الارضیکم دین انسانانو جنات مراد دی او نور توبہ مخلوقات د دودواړو دا ټول د الله په تصرف کې دی دا الله نه اله د بل چا تصرف په دونشته دی خان وهو العلی العظیم او اعظم ذات او چته اله شان چکم تر ایتون ندیم دا حر آیات تاتیمہ اللہ پا اسمائی حسنا سے رکیم دا درین آیات تاتیمہ اللہ اسمائی حسنا سے رکلن دا سلورم آیاتم تاتیمہ اللہ اسمائی حسنا سے رکلن پینزم آیاتم بیاور بسیعہ الاسم نامایا تاخیر کیم وہ والا کل شین قدیر دو لسماخر کیم اللہ فرمائنہ وہ بكل شین علیم لهما فی السماوات و ما فی الارضین قاز داغ به اختیار کی دیہ اچی پاسمان نو کی دیہ اچی پس مکھ کیلیم اگے چتل مشان والام تکادو سماوات يتفطرن من فوقهن والملائكه يسبحون بحمد ربهم الله هو <هی ولی> الرازق <رالگی> دي مقصد ته پاره چې زمین او اسمان ته امن ملوشي زمين او اسمان کې فساد رانه شي جماه في السماوات خدای الله تابیداری کوي بهشکه ملائکه دي لیکن ما فی الارض ذین وغم انسانان او جناتو کی جہالت شته دے نافرمانی کی مطالع قرباتا چ اسمانو نای تفطر نا اوچوین من فوقہن نا دبرانم من ابتدائیت ماندا چ ابتدہ و دبرن کیخا او د دې علت څه شوه د دې سبب سوره مریم ایت نمبر 93 کې الله فرمایي ان دعوا للرحمن ولدا ام پساب د دې چې داخلك رحمانه ولد ثابتین نو دا سبب دین نا اسمانونو درا تاوي دوم قریبدا چې اسمانونه یت فکر نه اوچوي من فوقین دبرنه او ملائکه یسبحون به ربهم الله بیاني سبب د امن اسمان اسمانونه ولینچوي ولینار تابعین الله د هغه و چې بیاني او يُصْبِحُونَ تَسْبِيحًا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ فَحَمْدُ رَبِّكَ قُل ديتل لکی سبب دامن او یواز تسبیح نو بلکہ و یستغفرون من فی الارضین اظہار محبت کی مومنان سرخم ب بیان استغفار ادم مسلاد مخو راروان سورت المؤمنکم الله د فرشتو محبت بیان کړو بیار پسې حامیم سجده کې الله د فرشتو محبت بیان کړو دلته کې الله سبب د فرشتو اظهار د محبت ذکر کې چې واستغفرون لمن فلرز بخن اغوړی لمن فلرز د سورت ابتداء کې ما تاسو ته ویل چې پینځمه آیات منسوخ ده او ده ناسخ چه ده نوم اگه ده سورت مومن ومعیات ته چالت فرمائی لیوه استغفرونن للذین آمنون دلدکی لیمان فی الارضو بخنه غواری اگه تمام مخلوقات وزاپار انسانان دیو که جنات دیو که کافران دیو که مسلمانان دی ټول د پاري اول دا حکم لیکن دی آیات عربيان دا آیات چې لن سوره المؤمن سر منسوخ شو جلال ته کوي فرمایي استغفرون لمن فلرز ويستغفرون للذین آمنو مؤمنان د پاري بخنه واړي نو سبب د بخنه چې لن اتحاد فی الايمان ده خان زګملای کوم ایمان دا ورده دین مؤمنانم ایمان دا ورده دین دا سبب و وګرځي زميني او دا کوي سبب ديخه اگر چې جنسيونه دي هغه نوری مخلوقات ته مونږ ارزي مونږ الله دا خاور پیدا کړیو لیکن دا سبب د اتحاد او زميني ایمان چ دې نو دا کوي سبب ده خام لہنا دل دکې ایمان فی الارض ذکر دو کل مراد نه جز ده تمام من فی الارض مراد نه دي بلکه مؤمنان مراد دي نو دو خبرې شوې یَوْ یُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم او دویم و اصلاق فرونا لمن فلرز ایم اسمانونو والا گناه نکیم ملائک اوزمک والا چی دی نو گناه کئیم گناه ختمی گی پا استغفار سرن اگر معصوب ملائک چی دی اسمانونو گئیم هغه بخن اگواری لمن فلرز دپاریم من دپاری. دا سبب دامن شو حدیث کی رازیم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلا تقوم الساعه حتى لا يقال في رزق الله الله خامت باندې قائم کیږي تر دي چې او نووي لشي په مختزمه کالا الله الله بیا وقیاامت قائم کی ښه کله چې الله الله وي ختم شل بیا وقیاامت قائم کیږي الا ان الله هو الغفور الرحيم خبر چه <شئ> انسانان او جناتو بشکغه د بخنه كون کرام کو انکه <کی> ولذین اتخذو من دونی اولیاء الله حافظ علیهم وما انت علیهم بوکیل دوزا جردیا وسره <وصرط> تسلی ده نبی کریم صلی الله وسلم تا اوہا کسان چې ولی دی دو ما سوا دا اللہ ناولیع مددگاران ومسائب او و مشکلات ہوگی ورطا پکار گئی را مدد شورت ہوئی اندا ویستا عجیبا کدد اگلوی ذات دے پریخے دے مخلوق وصیروانی الله فرمائی الله حفیظ انہا لئیہم تخویف دے الله سوکه کونکي دې بدو باندې الله ددو سوکه کې ساری چې کلوتاه سماني مر رازين الله په پخړ کراشه ومان تلیهم بيوكين دغه تسلي دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم تب بعض علما ته نه صح کایل د هدایت منسوخ دي نسخه د آیت سیف ابن حزم لګي او باز علماء لیکي چې منسوخ نه دي ستازی مواري صرف بيغام رسولي کله په نرمي سره کله په سختي سره اني زمان ابي عليهم ته پذي کافر وباني بيوكن سي زموار وکذالكه حينائ لك قران عربي لنذر ام القران وحولها تسليدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ته او دلیل وحیم زما نبي استاذ موارث نه ده چته وي او ته د لاس نه ني ني وي او جنت ته به موزين تو وكيل ني زموار ني ز کوكيل اچ کار سرانجام کين شرط سر او رسي کار ختم کين زما نبي استاذ سره استاذي مواري صرف دی حدا پوري دا چې تور د الله دينور وساين هم القرانا تور وساين ومن حولها تور وساين وكذالکو حين اينك قرانا عربيا او دا رنگيو هیکل د مونګ تا تام د قران عربه جي بي والدين لتنذروا من القرءان ومن حوله مقصد د وحی څه ده اغه چتو يرئ عمل قران اصل د کلم آیات کې مجاز دی ښا حدايق لیکي او مجاز دی نو به حذف المضاف مضاف حذف دی اغه د علی تنذر امه لتنذر امه القرآن, القران مراد دی <تصفيق> امراد دينه چلينو مكه دخ ن ام القران د تمام كل امور هغه مکد بیا نور نور کلی چ سومر دین هغه بیا د دینه آباد او هغه څو چې دینه گیر چا پرې دي نو من حول مراد تمام مفسرین لیکي چې ټول دنیا دغه او سوره ابراهيم کې الله فرمایلي تخرج الناس من الظلمات الى النور زمان ابي چې ټول تمام خلک دوم تیرون او واس يرنات تابدارين اور سورۃ البقرہ کے اللہ فرمایا ان الناس عبادون اور بول د اللہ فرمائیں یا ایہ الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا دا نور ایتون دلالت کی په دې خبر چې ومن حوله انا مراد چیندل تمام انسانان دغه و وتنذر یومل جمیل عربین توبید سنای راي اخرت نه وای راي هم وتنزرا چتو يرای یومل جمعت رزد جمع کې دونه هغه رزد نه جمع کیږي بلکې خلق ما په ارزک کې جمع کیږي لا ريبه فیه چې په ارزک شک نشته دین یاد ارزک په جمع کېدو کې نه انسانانو د جنات شک نشته دین فریق فل جنت وفریق فی, فی السعیر بیانیږي سماره د دعوت داسه دعوت چلوا چې د وړلې جوړی شینږي چې یو دل جنت تلل شوبو لړل جانم تلل شیم دلیل دی په دې خبره چې دعوت دا چلایم ضرور فرقواریت پیدا کی زکه اس خلق به منون کې او اس خلق به انکار کئ منون کې خلک چې نه وستا تابع شي ایمان به قبول کئ اځکم خلک نه منون کې زم نه طرف ته لار شي له اځم پدی خبره مهنت کول چې فرقہ پیدا بيدانشيم اختلاف پیدا بيدانشيم روړ ولي ختم نشين او نسب ختم نشي په دې دي کوشش چيږي بیا دین م بیانو خام بیا پرام کین د الله دین چې راځي اختلاف بخام خ رازي رسول <سؤال> الله صلی الله علیه وسلم باندې سکتره ګټ ویشتریم تبل نک يا محمد ولهازا جماعتنا دایو نیو کنا حلاکت دیتال رای محمد تا مونگ دی معمولی خبر الاجم اکلو کمزی معمولی خبر آلو یا خبر, خبر آلو دا اللہ دن چی رسینو ضرور یخلاف با پیدا کیگی پلار با دی مخالف کیگی تر با دی مخالف کیگی عبرائیم علیہ السلام پلار نو مخالف شے دنبی کریم صلی اللہ علیہ السلام ترنو مخالفت نو گڑھیں دین چې بیانانه نصب خدمت میږي دن چې بیانانه ورولې خدمت میږي خصوصا په دا سې دور کې چې په دین باندې مئن خلق کم وي په دا ورځ الله فرمایي فریقن فیل جنته و فریقن فیسعیر دلېتون زرا سره لګيخه زمانه بي خلق ويا روا داس ويا روا خلق فريقا في الجنتين جيو ډنا پیداسي په پی جنت کې او بل ډلا پیداسي پور پی کې داسه دعوت چلوه ولو شاء الله لجعلهم امته واحده ولا کېنخهمي شاء في رحمتين دف دوهم چې کلا نبي كريم صلى الله عليه وسلم د تمامی دنیا د پاره منذر دین امن القرا ومن حوله حد پاره ا دغه رنگه حادي دین نو بیا د تمام خلک چرانو ایمان ورن را دي چې یو ملت قائم شي او ټول خلک جنت ته لاړ شي او د جانم نه خلک بچ شي جواب راغی چین هدایت او ایمان نصیب کیدل د الله په اختیار کې دی ګورې سو کې دې ځان په تاويزونو مامن کولې نشي او سو غري ځان په منختونو باندې او په نظرونو باندې مامن کولې نشي دا خدا الله خو خدام چې کوم ډله الله جنت له پیدا کړی او به ایمان راړي او کم ډله چې الله اور له پیدا کړی د ساهیلن هغه ایمان لري ولاو شاء الله ک الله مخبه لجلهم ضرور ګرځولي په ټول بنو ادم اولاد د ادم علی سلام امته واحدهن یو اولاد توحید یو کول د امته واحدهن علی دین واحدن و یو دین معنی امام مقاتل رحم الله تغلی الترجی و چټونوالا قائم کړی ابو دین اسلام باندې ولو شاء لجلهم مندان ولو شاء لجمعهم على الهدام علما جمع کړی ټول په هدایت باندې او د معاملې باندې او تاسانه کړی و ځکه الله چې انبيیا په کوم مشن داليږي په دې مشن باندې چې خلق جنت تلار شي نو معاملې په انبيیا اسانه ده کنه دیم کول داله ولا انشاء الله لجماهم لجالهم امته واحده الله بتول بنو ادم پیاو پیاو ډله کې جمع کړو چې کوم ډلې د دن یو کل دنیاي الله بتول یو طرف تکړي لیکن الله دا څنګه کی ولکن ينقلوا ما يشاء في رحمته لیکن الله داخلي یا سوچو غواړيم اخپل مهربانه ای کی رحمت نہ مراد مخ کہ بینو فريق فی الجنہ جنت تے و ظالم نہ مالہو مین ولی ولا نسیر بل دلا چ دینو سر ظالمان دی خپل ظالمان ظلم کوون کی او ظالمان خلق نہ بوی یغو د پاری سو بچکون کیونه مددگار امیت تا خزو من دونه اولیان دهم زجر به شرک دیم څنګه میاه کو مزجر به شرکو خدلته په طریقه استفام دی هلت کی په طریقه خبرو دلته انشاء آیا دونیو ما سیواد الله ناو لیا مددګاران امیت خوځو کی ام من قطیا دی ښا تمامند بل دی او حمزه چې دی د انکار د پاره ده انې دا نه ده په کار چې الله نور اعلانور مددگاران دونی سیمه فوق لسبه فالله هو الولی وهو یحی الموت وهو علا کل شی قدیر خاص الله مددگار دے معفو قل اسباب مدد کوون کده الله ته پیدا کړي هو ول نور مددگاران نیمم الله تا مددگار و وي او هو یحی المتاه با جو پرس د هر کله چې دمر له به کار کول شي چې مړي ژوند دی کول شي آیاستا مدد نشي کولې ابل دا هووالا کل شي قدير پارسماني او قدرت لرونکي ده نته به یار مددگار نه پاتې کیږي الله به ضرور ستاسو مدد کوي و ما طلب دون فيهم شين الله اس دې مې شبر او دا شمع چې د مخکنه شمه نه په تراقي سره ده ځکه مخکنه شوبه کې دا خبرات ما سم نه به هزا فلمت ال اخرام دا تر چې کوم دین بیانې دا دین کوم ونور مذهبون کې نه اورېدل جواب راغې چې تمام انبيیاء دغه دین او چې الله یو دی اس بل اعتراض را گئے بل اشوبرالا چه اسمانی کتابون استا خلاف دی اعتراض والے دی چه اسمانی کتابون مکیوالاو سنگا بی جندل علماء لیکی چه احلی کتابون احلی کتابونے تپوس کرے کتاب کتابون احلی کتابون دیل چکم خبرہ بیانی چه اللہ یو دے دا حضورون کتابونو کې نشته داوب کتابونو کې واخه تحریف کړي وخم انبيای الله سره شریکان ګڼليو تحریف لفزی او تحریف معنوي سوره البقره کې دا مسله په تفصيلي بیان شوه ده الله جواب راو له کو فحكمه الله دا هي حکم چي ده دا الله په کتاب کې ولټوي اصل کتاب کې چې کوم اصل کتاب د تورات راغلي دی انجیل راغلي دی زبور راغلي دی دا کتاب چې تحریف نه پاک دی هغه کې ولټوي ومختلفتم فيه من شيء او هغه مسلې چې تاسو پکې اختلاف کوئ چې هر مسله وین اصلي مسله یا فرایما سلام واهلم فحكمه الاله نو فسالا دا گیم دا الله کتاب ته پیش کین تنویر المل مقاص معنا کین فحكمه الاله فطلبوه من کتاب الله دا حکم چه د الله د کتاب نه طلب کین اختلاف عام دی علماء لیکو مختلف تم فيه کعبس کې تاسو اختلاف وي مسلمانانو په درمیان کې اختلاف دی یو مرتبہ حياتيان دي بلې یو مرتبہ ماتيان دي د الله کتاب ته رجوع کوي کنه یو مرتبہ چمړیا او یو بلې مرتبہ چمړینه اوري د الله کتاب ته رجوع کوي د الله کتاب دا وي چې نه اوري کنه فیصله صلا پر زور کئ صلن صلن پیش پیش کئ الله کتاب دا وچ ناکم یت روان نو مے تون الله کتاب فیصلہ وکړه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مفاد شوې دي خبره ختمه شو اول دا چې کوم حیات دینغه حیات برزخیہ دی ځکه الله قران کې فرمایي ولاک لا تشعرون تاسو پد نشته دي دا دنیا حیات خمکتا معلوم دی پیدا شوم دا رنگیواده ورلوکم بچی ووشلم ایداز مکه دا داسمان دی داشپا دا دار دا رز دا بازار دی دا مارکرد دی دا چه دی جمعت پیدا من درسه دا, دا خوراک دی دا ساگ دی دا شوتل دیم دا کلی دا دا لوگان دی دا چه دی پیاس توماتر دیم دی. داغه خدا د فلان کې شې دا فلان کې د دنیا چې کم شې بیانې کی تی پی جنې ستا علم اگې ترسي ستا شعور مګه ترسي خو د دنیا وی چې دین او زمان دا زما ستا د شعور لند دی الله چې فرمایي ولا کې لا تشورون شهدا ژوند دي ولا کې لا تشورون تاسو ته د نش ته دیم منګ دا په تزه کنيشتي چې زموږ دلुम نو ورده ک مونږ داګه حيات ادراث نشو کولې دغه سه حيات چې داګه ادراک ماتانو شو کوله هغه هغه حيات ته چاګه په پرده کې دن نه وینا حياتي برزخی شو رسنګ دا خبره ز امنم چې کتابونو کې لیکلي چې حياته فی قبره الشریف حيات دنوییه لا برزخیتن الته کو سرغن نه فکر چې لا برزخیتن دا لا برزخیتن سم انا ده دا, دا نه فین نه ده برزخ ابیاته ترجمه څنګه کوي چې دنیا کیسی ہے دا نه لا برزخیتن سم انا شو اصل متن کې او ترجمه کې کوم نو تر سو بدا اختلاف ته څنګه او حق پر سو ته به دي را دی واي کرنځل بکه او داسې نازيبه الفاظ به ته حق پر سو مبارک استولای چاګ الفاظ یو یو تن جده نو دا عام انسان په باره کې تصور نشي کولای عام انسان په کې نو دا اختلافی مسلې موجود دي الله فرمای او مختلفتم فیه من شئ فَحُکْمُهُ اِلَى اللَّهُمْ ده کتاب تا آگا مسئلی پیش کئی اللہ کتاب کی دکا فرمائی وَلَاكِ اللَّهَ تَشْعُرُونَ ده انبیاء و ده شہداء و حیات بانی تاسو نه بوا دکا آگا آگا حیات تے چین ده آگی حیات تا چتے ستاسو شعور نرسی گی علم خوب ریک دا نا آگا کم حیات تے برزخی دے کن الله فرمای فحکمه اللہ دا اختلافی مسائل استاد اپ اس کی چکم اختلافی مسئلے دی کتاب اللہ ته پیش کایم یا مختلفون فيه من شاین ساسو داہلی کتابو درمیان کی اختلاف دیم د اللہ کتابو سره و مشته تا و سره و مشته اللہ کتاب ته دا مسائل پیش کای تورات ته پیش انجیل ته پیش کای زبور ته پېښ کړي قران ته پېښ او اواز علما لیکي چې اختلاف نه مراد چي دي اغه آیاتونو کې اختلاف دي کوم متشابه آیاتونه دي اغه متشابه آیاتونو چې دي نو اغه محکم آیاتونو ته پیش کړي په آی کې بس تاسو اختلاف ختم شي تاسو باران را ملو شي سالیکوم الله ربی علیہ توکل تو نہیں انیب دد ما قبر علت القدرو طریقو چلاو فرمایل خود مو اله اختلافی مسائل الله کتاب ته پیش کین ولزک ازانیکوم الله ربیین دا الله زمان رب دین هر کلاچ زمان رب دین دا خبر لبه اعتبار وی دا دا خبره د حواله کلا تاسو په تنشتي د شهداو د حيات مبارکي د ام بیاو د حيات مبارکي ادم داري هی توکل تو پاګان مسان سپارل لید نو هر کلا چې ما پاګان سپارل لید نو داغه فیصله لې اعتماد وکنه پاګې به اعتبار کیږي درېن دا ويري یونی به خاصهغه ته مزه هر کله چې هغه ته واپس کېدل دي ټولو هر یو انسان الله ته واپس کېدل کېده نو یو اخلاقی مسلې هم الله ته پیش کوي کنه ونه وی می کوي وره دغه کتاب کی داونه پیښ کوي الله به کتاب کی ولې حل نه لټوي تاسو فاتر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا من الانعام ازواجا پداوی د دو سوردوین دویم دلیل عقلین مخکوینو چې الله ربي الله زما رب دی نو انساني تربيت تذکيره ده چې د انسانانو تربیت د پاره پیدا کړل دي او ځمکې ناشنا پیدا ان کے داسمانونو ده او ځمکې پیداکړه یې تاسو د بارے میں نه نفوس کوم تاسو د نفسو نازواجان بي بيانم رب دی او پی جن نو ولیدان حکومت دغال نه یک دي من انفس کوم تاسو د نفسو نازواجان اصل مقصد په کیسه دي افزائش نسل انسانان زیاتول د الله بندگان زیاتول دادم علیہ السلام بچی زیادہ اول چه شیطان خود دوکی شی پا دی او شیطان پا دی خود پریشان شی چه ما خوادم علیہ السلام سلام تسجدہ اونن لگونا زما مقصد خدا چه زبداو کم زبداو کم واللہ یولوی سلسلہ جاریک لخب دنیا کې دادم علیہ السلام بچی زیادہ او بیا واجمم چې دی دا جمعه د زوجون ده هم جنس تو میلی کې ج مطلب دا چې ستا ببي دستا ستا زوج ده نوستا جنس نه که نه توم انسانیغوم انسانه ده انسان, انسان د انسان, انسان هم جنس شووي دلیل د به د خبره چا ایشي ن سر بهله کېږي کل چې کله اتحاد د جنسیت وي. زګاه اتحاد د جنسیت چې د دا سبب د محبت ته مده خو زیاد د خوال په درمیان کې نه محبت وي لهداکمر اتحاد د جنسیت نه بیابان باندې موجب نفرت وي موجب محبت نه ښ ومن الانعام یا زواجان اول تر ته ملا پیدا کړی دي ومِنَ الأَنْعَامِ يَرُدُّ سَارُوا نَازوَادَنَل تُم جوړي جوړي دي آل تُم نسل لخوا انسانان از افزائش نسل چبم جانورانو کې دینو دام تاسو دوم تربیت د پاره خان مې برت واخلم استاذ زندگی څنګه اداو د ډنګرو زندگی څنګه دن د الله حکم ته چګال یک دین نوстаў زندګي کی او د ډنګرو زندګي کی به فرق نی بیا اف حکم الى الله چې مخکی الله فرمایلی کدا الله حکم ته غاړه نه یک دین بیا ستاسو ژوند کی او د ډنګرو ژوند کی او فرق نه ګورې خام یزرکم فیه الله فائدت تزویج ذکر کئ ذاوجیتم قائم کړل د انسانانو کې او پجناتو کې اصل مقصد څه دی کوم دې د پارا چی خور تاسو پزمکه کې فيه په دې د نکاح په دا الله تدبیر دی خان ځینسانان زیات شي بندګان د الله زیاد شي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان زیات شین دته لکه کی تدبیر خدا نوहाराه طریقہ چاګه سراب زایش نسل بندی ګم ماندا چی وعده نه کین او یا چده نو نسل بندی کین او ادې کړه ده بچی بچي بندې دا ٹولی خبری ائز دی د آ قریمن او لما ال ک چې نسل بندی ناجائز جایائز د حرام د او ب نسل بند په حرمت د نسل بندے بابانې دا سر دلیل دیے او لما دیکی اول دا چې دی نسل بندی ک نوے د الله حکم ٹکرایں دی د الله تدبیر سره مقابل ل کیں دنا تدبیر دا د زرو کومفییں۔ چ الله زیاد کی تاسو په بده طریقه زیاد شي عدل دغه دنه سره بندي کئ دغه از شنه سره نه غواړي بندي لیس کمسلی شیءن او هو سمیع البصیر نشته دغه په شان شیءم کم کمسلیه ایمان قرطبی رحم الله د جملی جملې په تفسير کې فرمایلي ليس کَمِس لَهُ لَيْشَ كَذَاتِي لَيْسَ كَذَاتِهِم دالنا د ذات په شان چې د نړۍ کې بل ذات نشته دې ادم دا چې دالنا چې کوم صفاتون لري دا بل صفاتون واره نشته دې دالنا چې کوم نموندي دا غسی نمونوالا بل سو بکائنات گنشت دیں دا الله جکم افعال دیں دا آغسی افعال والا بل بکائنات گنشت دیں لئیسا کمیس لہی جمله د دا, دا مشکلات القرآن دا خوا امام راضی رہی محلہ پدیش دیرلوی تفصیل کردے گا تبیعو گو رہی امام قرطبی رہی محلہ هم پورا تحقیق کردے گا اشکال دے کی دا دیں چه کافم دلات په مثل باندې کئیم او پسې مثل لاغ لے دی نو دینو خدا خبره ثابتی گی چه دا لا مثل شته دی خدا غم مثل بیا مثل نشتی مختلف جوابات مفسرین کئی اول جواب دا ہے دا اول کاف چه دی نو دا زائد دیخا تاکیدن او اصل عبارت دا دی لیسا مثلو لیسا مثلو شیئن او یا مثل پواند ذات دی لیس ک ذات شی ان دالانه ذات مشان سی شی په کائنات کې نشته نه زګه کم شی معنی چې تاسو نظر لګین اوغه مخلوق دکنه تاسو باندې او کوم کده ام جبرائیل او میکائیل انبیای دی او کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمام مخلوقات دی الله پیدا کړی دی او الله خالق دی المخلوق بخالق بشاند نشی کیدے المخلوق افعال بشاند افعال و د خالق نشی کیدے المخلوق نمونه جدی پشاند نمونو د خالق نشی کیدے وهو سميع البصير اګه دے اوردن کے لدون له مقاليد السماوات والارض يمستر رزق من شاء ويقدر انه بكل شيء عليم دلیل عقلی دریم خاص دا الله به اختیار کړی کونکي د اسمانو د مقالی دا د مخلات جمع دا خاص سورۃ زمر کې ما تاسو ته ویل آیت نمبر 63 کې لکم مفاتید مفتاح جمع رضی ادیک بیا یو خبرته اشاره ده اول تصرف ته اشاره ده زکات تصرف هغه څوک به کې چې هغه سره چا بیا نه ښه بل څوک تصرف نشي کولې ادویه حفاظت په اشاره د چين کمشې ته تاله لګی دغه محفوظ وي دا خزاني چې الله مالک ده دا محفوظ دي خان درم چې د پټوالي په اشاره ده زکات کمشې ته تاله لګی نو هغه پټ وي اور سلم چلون قیمته شاراج دا خزانی قیمتي دي ياب سوتو رزق لمیه شاہ و یقدر خاص کر الله دې کې کنجانه بیانې د رزق فراح رزق ورکه الله غچاته چوغاړیو تنگېم علماء لیکي چې د آیت کریمه تعلق چې مومنان سره دی یو کول دلین او مومنان فحبمه اله الله 14 الله حکم لطید الله په کتاب کې ظاهر چې مومنان دي کنه بیا یې په درس کلمه نشا و مېشان مراد شاکر دین الله رزق ورکیا غا چاته چې والي چې شکر گزار وکن او یوقدره لميشه عبارت کي تقدير دي مراد دي نه صابر دي خان الله رب العزت رزق تنگي باغچا چا چاغه صبر ناک یو داشو دو ماندا چي يو سوتو رزق لمه انشاء ددي ايات تعلق د کافر سره دي الله فران رزق ورکیا کافر تو چوغاړي زق انگان طلاز الذل كريم وَيَقْدِرُونَ تَنغَي اﷲ صدا په دنیا کې عمر کې رزق به بندي او يا چي هم ستر رزق لمه ياشا او تعلق چي دي نه دا کافر سره دي ياب ستر رزق لمه ياشا الله غچاله چو واړي چا کافر دي اخره ويقدر الله تنګي رزق دمومن پدا غو جان نه محرمات را لګیلی دي داشه بنوخره دا نوخره دامه دا دابونوخره صورت مايده دی ویل دین دسترخوان تبار خوراک نه راړي نظر د غیر الله بنوخره خنزیر بنوخره دير محرمات دي د خوراک شذون ندین چې کافر خوری وافره لیکن الله دا کړی دي په مؤمنانو باندې دابله بن کړی او کافرومان یې کلاوکړی ولې دي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دنیا سجن المؤمنه وجنۃ الکافر کید خانه د مؤمن دا نو کید کې دی مجرم او کید کې دی جیلین وافر قرات نشي کولې خان انهو به کل علیم علم یقین ناغه پارسمانی په دې شرع لكم من الدين ما وصا به نوح والذين اوحينا اليك وما وسينا به ابراهيم وموسى وعيسى نقيم الدين بياني کی دلیل وحی امدا بیا جواب اسانی ددورم بنائے شوبهم رومنه شوبسو اماسمه نبی اعظم ازا فلم الملۃ الاخرن چدا تک می خبره پنو رود دینو کې نه دی اوریدلی الله د پینځو انبیانو تذکيره کیه ما دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم دن بیان کئ ما مسله بیانایم دا ما سناده د پینځو بیان کړل ادا پینځو انبیا چې الله ذکر کین د دوه تخصیص چې الله کې د شهرت په وجا زګه د انزام بیان مکیوالو کې زیات مشهور وو آ دې کتابو کې هم زیات مشهور مقرره لري الله تعالی صلی الله علیه و آله دې چپو حکم کړو الله پاګی باندې نو عليه صلوات والسلام تام شرااصل کې له کی واضح دین تخم دې دی صورت کې الله مسالات شریعت شي بیانې دا دې مقصد د پاره چې د خلکو د حفاظت وشي د خلکو دمال مال حفاظت وشي داخل کو د عزت حفاظت وشین زکار سره د مال حفاظت ته محتاج ده کنه د عزت حفاظت دا د وینې حفاظت ته الله شریعت را نه کنه نه چې لري تزاب ته حیات و لیکي استعمال په دې کې محفوظ ده زکه چې استعمال چا پټ کړي دا غلاس بکټ کوي استعمال په دې شریعت کې محفوظ ده زکه چې استعمال نه چا, مال چا مال اوو کې اساسن وجه لګیږي اوستا عزت په دې کې محفوظ دي چې چا تامنې تهمتولو لگو او باغمانې بکوړې لګي سورته نور کې الله فرمایي دا رنگيستا عقل په دې کې محفوظ دی ښا عقل شراب دې وسکل نو کوړې بدرماني لګي شراب درمن الله حرام کړې دي دا په دې بنیاد باندې چېستا عقل محفوظ شي دیوژن الله لفظ د شریه ویخه لفظ د شریع شرع, شرع لكم من الدين واضح الدين چې اوځه کې نافذ شو دین تمام دنیا به دې طرف طبيع راضی چې واقعي دې کې امن دې دې حفاظت دې شرع لكم من الدين ما وصا به نوحا حال اچ په حکم کړه والله پاګې باندې نو حله سلام تا اول تشریع نبی چ دي نو هغه نو حله اسلامو دیو جن الله شروع د نو حله سلام نو کړ من الدين امام بیار اور بسی وی ولذیم د دوارو دین کې اسم موصول لیکم مام اسم موصول له ولذیم اسم موصول ذات مبهمات و ندیم دا کدی کې ابهام ني نو دې هام د ختمه ختمهولو قو د عربيا غربسي مين بياني راړي او کله ناکله چې ده ان بياني راړي دلته کې الله فرمایي ان اقيمو الدين دا ان بياني شو ما واسو به چې مضبوط وصيت کړي الله پاغه باندې نوو عليه سلامته او هاغه و او حینا ایلی که چکلی دامنگتا تی زمان نبیم وما وصوی نبیه ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ او آغا دن چه من وصیت کرده اپاگی ابراہیم علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا نداتو الپنزا انبیاء لازی کرگلم پدی پنزا انبیاءو که اللہ رب العزت دسلورو انبیاءو نوحا ابراہیما و موسیٰ و عیسیٰ یو پیغمبر دی محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اوحینا علیکہ اللہ اگر تا خطاب کو کھان دی عظمت شان بھی لیکی دی پیغمبر ان اقیم الدین و لا تتفرقو فیہیم ان چی دینو ب... بیانی دی بی ان اقیم الدین یو احتمال دا دی ا دوی می ته واندای چې ان حقیم الدین دا بدل دې دما وسوانم ولزیو حینان دا و هی مونګری داده لپاره ان حقیم الدین چې تاسو قائم کده الله دین اول کېلو شرع علیکم من الدین اوس وې چې ان اقیم الدین اقیم الدین اصل کلی کې کی جاری کول د اقامت الدین د الله دین جاری کای او د الله دین جاری کیږي په دې چې خپل په نفس کې په لاره راولې دې دې کې عمل کول د الله په دین باندې او دغه خبره داغه دعوت چلول په معاشره کې دوه خبرې شوې او دغه خبره دا چې مجرم له سزا ورکول د دین مطابق ولا اگر د الناس کېټ کول قاتل نه و وجل ادا غران کې شرابي دې ناغمه نیکولې نافذ کول جناکار دې نو حد به جاری کول دا مې درمه شو به د خدای اقامت تد نو پوره نافذ کول دا دی مقصد د پاره چې د زمين او اسمان حفاظت وشي في صورة باول كي الله فرمائينا و تكاد و يتفطرنا من فوق اينا دا زمين و اسمان دا اسمان بر اسمانونا بجوئي قريد وارنا كتاس اسلامي نظام ننفذ كواهي شريعت محمدين ننفذ كواهي اسمان برارتابيگي ولا تتفرقو او دل مجوڑوائي وانی ځکه چې تاسو ډله جوړوي نو په دې دین ته نقصان رسیږي فرقबाजी ډلهबाजी مکوایي یو یو طرف تر روان بل بل طرف تر روان دي امام ابن تیمیه رحمه الله ډیر وې انسان پیرشه دا کتابونه ډیر ګورم دا کتاب دی لیک سراط مستقيم ورتوئ او نو وخت نات اخره پوری پدوه باندې دی ولات تفرقوا ولات تفرقوا فیر قوالیت پیدا کوي غولیفن قوالیت پیدا کوي د الله دی کتاب خبر نه منی بل طرف ته رواني دله بازی ته پیدا کړی دا مونږ نه پیدا کړی دا منشور منصور خدای الله کتاب دی زما منشور منصور چې د قران دی مونږ خلق دی ته ولو مونږ خدای الله کتاب کې حکم لټو تبله طرف ته رواني فلانکی کتاب کیلے کیلے فلان کی لیکن لیفلانکی کتاب کی لیکن لی دا اللہ کتاب تا والی نرازی دل بازی تا پیدا کڑی دا زمان د علماء و دل بازی نے پیدا کڑی تا سبل طرف تروانی ہے اللہ فرمائی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ دل مجھ اڑوائی دا اللہ پا کتاب کے قَبُرَحَ الْمُشْرِقِ نَمَا تَدُوْهُمْ اِلَيْهِم گران دے فَمُشْرِقَانَ چتا سو دعوت ورکړا کوه تپ طرف داګ دین دین نو مراد دن اسلام دے دن دا دے دے دی دین د قران دی د الله کتاب په دوه مانګران دی له هغه د الله په کتاب باندې یو شی الله یجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یلیب الله رحیم الیه دی دین دا څوک جوړی او ہدایت ور کې الله الہی په طرف د دې دین هغه چاته یو ني موجود ويفه نو سبب د هدايت چې دغه انابت ته کې نابت تر کې موجود و نو بتا کتاب الله ترا ولي او کې نابت تر کې نو موجود بیا گزارا کوا د غير الله کتابونو باندې خان زګي طرف ت بیا گزارا کوا تفسیری سالبی لیکم الله یاختبی الله یختار او یستفی الله پسند کئ الله چون کئ د دی دن دین د پاره سو چوګاړي و ما تفرقو الا من بعد ما جاءهم للمبجم بينهم درم شوارال چ مولیان سره خلاف دی اله <سؤال> ستا خلاف دی جواب راغی چې زد کې مبتلا دي خام د زد په ځمانی په لور طرف تروان دو دوکه نابت نشتی موتبر اختلاف واغدې چاغان د انابت اختلاف وی د انابت اختلاف د زد نپاک اختلاف د جهل نپاک اختلاف د تاسو او نپاک اختلاف نو د انابت اختلاف خو داوود عليه السلام سليمان عليه السلام کومو یو مسله کې اختلاف راغې داوود عليه السلام یو فیصله وکړه سليمان عليه السلام بل یو فیصله وکړه اختلاف راغې په مسله کې الله قرآن کو فرمایل ففهمنا سليمان مونږ په ورکه وا پاغ مسله کې سليمان عليه السلام تا درنګي صحاب کرامو په درمیان کوم اختلاف وکړه د اناب اختلاافو ګور د ز او د تعاس نهپک اختلاف وما د فرکو الله من بعد ما جا همومیل مبغ نه هم او ډلی نهدي جوړ کړي د خلکو مگر پس د دی چې راې ټلم لم کو سبب د نبد دی. دکه مکه الله فرمایلی وه یهدی الیه من یونیب الله فرمایې دوکې نابت نشته ته زکه بان یم بينهم دا وجد زت نه په ميز دوکې دو نو علم سبب د رحمت د سبب د مهرباني ده لکن چې زت په کنی نه تا숩 په کې نو کوم اختلاف چې انابت وی نو اګه اختلاف چې د ممدوح ده امام قرطبی رحم الله قام القرآن کلی کی کې چې اختلاف العلماء رحمت دولماء اختلاف چینه نو دا رحمت ته بشر د دې چې دیوبل دی قدر اختلافات چې دیغه حدود کې دنسات له بګار دي د پلانود دي اختلاف وی دا کې نه لا دوستان او د اختلاف وی دا څو وخت وړاندې دا لفتا ته یو فتوره شین په یو مدرسې کې ډېر مفتیان وي بساو قاعده چې چاغه فتوی باندې بعض مفتیان د سخت کې او بعض نو کوي ځکه دا بعض علماو اعلان په هغه مسله کې یو طرف ته د بعض علماو اعلان بل طرف ته بیا چې دونو مجلس فقهي کوي دا ورو لفتا د پاري او هغه مختلفون فيه مساله چې دین هغه مجلس فقه ته پیش کین بیا د کې چې دین چې د چا اختلاف وین هغه دلیل پیش کین پدې مساله کې زما اختلاف زما اعلان دی طرف ته ده ابو المفتي وی چې زما اعلان دی طرف ته الان کې یو مدرسه یو محتمم دی یو دار لفتا دا يوم يوم ده یو مفتي دی یو مستفتي دی او بیا نتیجې دین راشي چې باغه فتوی باندې بعض مفتیان دستخطوږي او بعض نه کوي بعض مفتیانوې چل جواب صحيحو دستخطوږي بعض مفتیانوې چې او دستخط نه کوي نداغي تصويب کوي نداغي تصييق کوي لذا ممدو اختلاف دي ځکه د علم مسله یو دا او دغې دوه شوي یو لار د علم دادو بولاله لار د علم دادا او دا د ورن اړ دی نوم چې دې مسلې تراغلی دي نو بعض علما په دی اړه خبردار دي بعض علما په دی اړه خبردار دي وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم المبغضون بينهم الله فرمایې او دی جوړې کړې دي کافرون د اهلی کتابو مګر پس د دینا چې لمرته راغې دوی د زدنا نه فهمه ځکه بل کې زطر کې راغین نو غره بیا ستا په کې اخلاص بنی استاجب الله درين استاجب ان الله کار نه اخلي استاجب الله صرف په کنزله کې استعمالي بیا په کنزل کې حق پروستونه باندې مفاد ویل کې چې منتزلہ دی او دادې او دادې به تا نه ټیچینګ په ګاره زو اسکول تال ته استاد استاد شاهرابل پیاله پلاغه پڑھا و او اکثر موږ کتن لیکوري چې څنګه حق پرسته بسلږي د الله پاک طرف شړليني اګل الله توفيق ده دیوم نه دیار کړي چې نه هميري پڙهو کړي دوه لایو کتاب پڙهو کړي دا په دې چې حق پرسته بسلږي ولونا کلمتون سبقت من ربك ال جن مسمل نقضي بينهم دفد وهم اختلاف پیدا که بودن کې او د دزد بوجه اختلاف پیدا که نو بودو عذاب او نرازی اللہ فرمائی که چرطنم اے فیصلہ دا عذاب چې مقرر شوی دا د جانب ادر افستاناتر نیٹی مقرر ری بورین و خاما خواہ فیصلہ بشوی دو دو پتر میان کی اے پا عذاب نازل اولو و این اللذین او رسل من بعد ام لفی شک منہو مریب او یقیننا کسان کسان چې پادې کليشو ته کتاب پميراز کې ان ماندا چې مشرانم په زدت کې مفتلاو زموږ انتظار داو چې دا کې شرانو کې بنابت راشدو بدل نه کتاب تا... کتاب طرف تروا وړي دوی په کتاب مسلې و منی الله دې کتاب لکهن هغه په شک کې مفتلاشل هغه میخلاف ختم نه کخہ ځکه مشران په صد کې مبتلا او کې شران چې دین په شک کې مبتلا شل اوښګم شکم څه شت یاغه پوخ شک ویخه دا الله په کتاب کې دې پوخ شک پیدا کړ غوړي ځکه ته کې اقابر پرستید فرانكي کتاب لیکل دې فرانكي کتاب لیکل دې الله کتاب ست تا او جوجر الله کتاب ته پیدا نشو الله فرما و نه نا او یېنا کسان اورسول کتابه چې میرا کې ورک چغو تدادله کتاب اوات زبور انجیل مرات بعضو لمال ک چې د تونونه مدننی دي صورتت ابتلا قی ما تو ووي من بعد د هم پس د مشرانو نام لف شې من هو شک کې د قرآ نامری مضبوط شک ناغوم اختلاف ختم نه کخم. اغوم د الله کتاب تر افتران اغلا فَلِذَلِكَ فَدُوَ اسْلَقِمْ كَمَعُ مِرْتَوَ لَا تَتَّبِعَ هُوَا هُمْ دو ام باب درائیت نمبر پین دیس بورین دی عنوان دیم چی عام کوي دا دی تبلیغ قوائیم اللہ دی زیور کے ادی تبلیغ باندیم پینل سمه یاد کی الله تسبیح ورکی پلس امور او دني ایا تعلق بیا چرین د دریو والو شغمو جواباتو سره ده کم او نس جملې دی په دی آیات کې پینل سمه یاد کی بیاش په سمه یاد کی زجر د هغه څامن ته چاګي پیدا کین او تسلی پیدا یانته بیا اللسم آیات کی چلی در جواب دین ددویم شبین اتلسم آیات کی بیادتا جردی پینکار دا قیامت لولسم آیات کی بیادتا جردی نیقلی دی سرلوم شالم آیات کی بیانی کی تزهید من الدنیا یوشتم آیات کی بیادتا جردیم جواب دید در ایم شبین وصر باز دجرونه ایو تخفیفات بیخم او اوزا او تخفیفات به شروع کې آیت نمبر 23 نه آیت نمبر 22 و آیت نمبر 23 کې تخفیف دی او بشارت ده بیا 24 کې بیا ځاجر دی هغه څنګه ته کوم خلق شوبې پیدا کړي 25 کې بیا ترغیب ته توبې دی 26 کې بیا بشارت ده 27 کې بیا دلیل عقلی پنځم ده ارتاي سنت د کوم دلایل دي شپغم وم اداگرانګه تیسکه تیسکه باندې کی تخفیف د دنیاوین 32 نو اخلا 35 پورین دلیل عقلی اتم می سره د بیا 33 ندرم باپ بیا تر اخر د صورته پوری فَلِذٰلِكَ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَكُونُوا سَجِيدِينَ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ داغینه مقویل چې ولاته تفرقو فيه اختلاف راغله د په انسانانو کې داه اختلاف وخت مېږي په دې چې دعوت عام کې خام او دعوت بدسې شوار کې د الله د کتاب فلذلك فدعوا هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره يا ايها الرسول بلغ ما انزل دا اليك دالها کتاب خلق تورات الله دي کتاب دعوت ورکوم دې سره اختلاف ختميږي فلذلك د دیگری په لار پوځه باندې الله فرمایي فدعوا داवत بار کوا خل کو تا خلق بلا طرف د الله فذننا سئل الله کتاب الله ادو ما مر دي واستقيم كما عمرتام او, او کلک شپا غدین مان لک حکم شې د تاتام دا دیمه مر شو او دریمه مر ولات تبعواهم تابع داری مکان د دا خویشات د دوم صلی اللہ علیہ وسلم امار دے وقل آمان تو بیما انظر اللہ من کتاب زمان نبیم ما ایمان راوڑ دے پا کتاب با نیچا اللہ را لے گلے من کتاب جہر کتاب بھی کھا طوران دے زبور دے و کنجیل دے دریو کتابن معنی اجمالی ایمان او قرآن معنی بیت تفصیلی ایمان دے پنزم امار دے و امیرتو لیا ما ته حکم شوی دا چې انصاف حکم تاسو په درمیان کې ایم انصاف دا چې تاسو دا, دا الله دی یو دعوت درکم دی تلوی انصاف ویلې کې لو انصاف چې دا الله بیان ک الله ربنا و ربکم شپغم حکم شپغم امر الله اعظم غرب دی استاد و رب دی لنا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ هُم أَمَر مونږ نه پارې زمونږ اعمال حسنه او تاسو د پارې تاسو اعمال شرکيه ام ابتدا کې ماته اوسئ چې د آیات منسوخ دي هم المحرر الوجیز کې لیکم ابو الحسن رحم الله ام ادهران کی تفسیر ابن عطیه لیکم آیات منسوخ دي بیات السيف او بازوی چی مخکم دی؟ لا حجت بیننا عتم عتم و بینکم اتم اجمله اتم امر نشتا دی جنگ زمونگ و ستاس و درمیان که ایم تفسیر صالبی دی که لا جدالا ولا مناظرا و قد و زهل حقو نا جنگ شتا دی و نا مناظره شتا دی جنگ زمونگ درمیان کې از خبره واضح شوه د الله بکت آم که چه خبر, خبر بیان شیم نو اګینبا نور سمرا وضاحت تو غالي چې الله ویل دي وضاحت الله په کتاب کې دي ښا غیر الله کتابونو کې وضاحت نشلې او نهما جمله الله یجمع نام دې کې وعید دی الله موږ ټول جمع کوي پرځ د قیامت تپوس پوسوب کې او نسمه جمله وې نه اله المسير دې کې تخويف دی او خاص هغه ته واپس کېدل دي تمام انسانانو دا دا سيايات دي چې په لاسو عمره مشتمل دي امنی امنه کثیر لیکي چې د آیات نظير په پورو قران کې نشته ما سوا د آیت القرصینه زکایۃ القرصینه کې چې دی لږ دي والذین یجادون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داخلة ان در بهم علیهم غضب و لهم عذاب شدید زجته آکه سان ته کسان شو پیدا کئم او الله تسلیور کی دایان وتن چدا دی باطل پرست خلقو دلائل چ دینو داحزه تن هغه دلائل باطن دی وره. استاسو د دلایل او مقابر نشکولې ځکه استاسو دلیل چدين او قرآني دليل نه قرآني دليل چدين دا قوی دي خو اوا غسان جي جنگي پدندالا کي فسد دي نه چ قبولیت وکړ شو داږي دا دین قبولیت کو شو معاشري قبول کو بادشاہانو مسلمانانو نشلو اړولې سردارانو چدينو اخبل باطن دین پرخ او کتاب اللہ تیغه لکه خو ده الله فرمای حجتهم دلیل د دوی چ داهلتون باطل دی په مقابله تو قران کې این هند ربهم پنځ د رب ددو دوه پدو منی غضب دی او دله پاره دی عذاب سخ انده تخويف شو الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان دریم جواب دی د تدوی می شوب هم چې کتابونو څخه خلاف دي الله فرمایلی چې مخکې کتابونو ما را لګلیدم لیکن دا کتاب چې دینو د دې حیثیت د میزان دی د دې حیثیت د تللې ده که چرته مندا چې آسماني کتابونو په دې کتاب باندې تللې کیږي آګه صحیفيچين الله مخيرانګلې وي آګه په ام پدې تله باندې ترلې کېږي ګورې کچرتا مخالفت وبکيم تورات کې زبور کې او انجيل کې په قران اترل له اسلام او کومه پکې راګي یا پکې زیاته راګې نتل سره چې اوشه ترلې کېږي حکمې زيته معلومي کنا کوکای کې کومې نو پرواه لګېم کای ک زیات نو کموا لکین نمانندہ جسمانی کتابونو چې سمره دی دا په کتاب اللہ تر لیکيږي کثرتا کمے زیاتہ بکیونو دا وتحریف کړی اهلی کتابو زکه قرآن مصدق د مخکونو کتابونو دی الله غزا ته چرانه کوله دې کتاب الحق دی حق د پارا ول میزان او تعلم ولمان کی چل کتاب نہ مراد جن کتاب دے آسمانی کتابونه ټول مراد دي الله چې دارانه ګل دین د حق د دا پاره او حق دانه چې الله یوانه قارش معرفت دا الله او شپ مخلوقاتو کی معرفت د خالق او شپ مخلوقاتو کی معرفت د ثاني او شپ مصنوعاتو کی والمیزان میزان نمراد قرآن دی بیا او بعض علماء لیکی چی کتاب نمراد هم قرآن دے میزان نمراد هم قرآن دے او دا عطف دا صفت شو بصفت با بانده چه مخیورت اللہ کتاب ویم اس عطف اللہ تلعو بیا خوا وما یدریک العل سا تقریب او سیلم دی. زمانه نبی تا ته قیامت نزدې دي دي کی ترغيب دے چې قران باندې عمل وکړې ځکه قیامت ناسو پر راتلونکي دي نبی کریم صلی الله علیه و سلم ته علم نشته چې قیامت به کله راځي وي امتي تا ته هم علم نشتي ناسو به راځین او قران باندې عمل وکړه فحكمه ال الله قران د شريعت کتابو ګنه یاستاجلوا الذین لا یؤمنون بها زجر دې په انکار د قیامت سخنګداز شته چې مثاله د قیامت سره استهزاء کیخ او په سر سره غواړی استهزاء ان قیامت الذین کسان لا یؤمنون بها د دې لې کېږي علت استعجال په جلتې سره غواړی چې ایمان نشتی په آخرت ک ایمان وین اشفاق بومو ځکه ایمان چ دینو او دا علت تر اشفاق رب صلی الله فرمایو والذین آمنوا مشفقون منها او هغه کسان چې ایمان را وړ دین او یریږي دا غیرا اشفاق هغه یریته لکه کیږي چې دا غیرا اثر بالکل ظاهر وي په چهره باندې ښکاريږي غیر برابر ده دغه نه برابر ده دا گیره چې برابر دا, دا چرام چیحران یوا د چره نه بلکې تمام بدن د مبی سنت دی دا تعبیداریی د سنت چې د کې نو د کې خشیت دی یا دم چې د مررض د قیمت الله ته پیش کې والله فرماول عام من کسان چې مانې را وړه مشفقون منها یریدون کدي داغې نه لقیمت نه او یریږې ولی. و يعلمون انها الحق یری کی پدی چ پیگی چ د قیامت راتل حق دی خبر شے بشکا کسان یمارو نه فسات چ جنگ کی په قیامت کې جنگ نمرات رات استعجال ده خان په جلته سره قیامت وغختل او تیارې ولنه کل اډیو مانا یمارو نه شک کین شک پیدا کی شک باو کې بلاگی چ کله مسله بیان شکه بیا شک پیدا شي او نو انکارو نو د قران درات دو نمکه مکه والے بالکل یا د قیامت نه انکار کوم لیکن کله چې قران نازل شو مسلې بیانې د قیامت او بار بار خپل وضاحت سراسر د دلایل نه مثلا د قیامت الله بیانولا نبيا مکه والے کې اختلاف پیدا شو شکم پیدا شو خان لکه سوره نبات کې پر اساس علینبا لازم ان لذیم فيه مختلفون دا سوازه مصله قران ذکر کړه قیامت چه انکار کوونګو کې اختلاف راغی ښه بعضوی چې انک... بعضوی جې قیامت به بالکل نه قائم کیږي بعضوی چې قیامت به قائم کیږي دا را وه او بدرن چه دین دا په خاورو کې خاورې دا شک چې راغی دا پدې چې قران مصله دا قیامت خب وضاحت بیان کړل على خبر دار يقينا كسان تشكي په قیامت کې لفي والالم بعيد په گمراهي کې دليله حق نام الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز دليل عقلي سرورم مخکني دليل عقلي کې الله د رزق تذکره کړو الله يفسر رزق لمن يشاء ويقدر آیت نمبر 12 کی اس دن دے کہ اللہ کل صفت ذکر کیں په ابتدا کې لطیفون او بیا آخر کې والادو صفاتونو ذکر کړي قویون عزیزون اودنی آیا تعلق هم ډېر اکثره وینم په دغه بنیاد حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمہ اللہ فرمایي چې او تند رزق او معاملات کې پریشان نو د آیات کثرت سره دی ورت کېخم دا یاد دی هميشه وي بلکې د دې آیات باریکري کې چې داني اویازه لوي دا مجرب عمل دی خام الله بعد د رزق اګه تنګي ختم کی الله لطیف بم عبادهیم الله پورا مهربان دی پاک پرو بندي غانوم امام قرطبي رحمه الله او دا غره امام رازي رحمه الله لطيف ون شلشل ماني ذکر کړی دی ښا له تور تفاسيرو کې عباس فرمایي چې لطيف ون مراد پورا مهربان كامل مهربان دی ښا مهرباني دا چې الله په یو دم رزق نور کوي ج سر دیم پیدا شو او الله دله چې د د شلو کاریز ورکې چې تاان سره سبال دا کمم دې س دله میں حروبانی دا د چې ت دریجن ت دریجن الله ریز وور و و سره تازت عظ الله د د ک را بارانو والله باران نورري د لېې دله پوه میں حضرت <حدثت> کریمه فرمایي چې لطیف په بارون محسنن امام صدیقي مولا فرمایي چې لطیف په معنا نرمي کوونکه االله خپل بنديګانو باندې نرمي کوي ښا ګناہوںو ته نه ګوري نرمي پکې بیا ولو مریض کو ور کوي پسترغو ګناکه اوسترګي کار کوي او غونو ګناکه غونو کار کوي پا جب گناہ کیا و جب ایکار کیا دادا اللہ لطف دے خان دادا اللہ نرمی دا پا دی بندگانو بانے رزق ورکی آغا چاہتا چوکواری قوتوارا دے غالب دے ام قوی دے جبران رزق نیش آغاستے خان غالب دے چا چال رزق ورکی اللہ نا سوکت پوسنی شکو لچے دی فرانکیل دی زیادت رزق پلی ورکڑی دی من کانا یریدو حرس الاخرت نزید لهم فی حرسی و من کانا یریدو حرس الدنیا نوتی من ها الى الاخرت او بیانی کی تزہید من الدنیا چی د دنیا گمگوٹ مجوڑوا چی اللہ سره رزق دے جو تصرف طلبګار در رزق شي اخوال اخیر رڑا بس مزروا زکات حج د دن نه ځان نه خبره کړې اللهو بے پروا ځات ته کو دنیا ته غاړین دنیا بدر کئ او کا اخرت ته غاړین اخرت بدل کئ یوریدو سو یری دو چوالی عمل سره هر سره اخرت غټا د اخرت الله لو فی حرسه زيادو نے بڑا علوم دذو فی حرسه دپ گٹہ گین دیوی دانی نبس او سودانیکم او ددو سوال لسودانی بکم او د سرور دانو نچ دینو اٹایسودانی بکم اللہ فرمای ن زد نو فی حرسه دلا دنیا من من كان يريد حر من كان يريد حرص الاخره نزيد له في حرصين سوق چغاری بخبل عمل سرا گٹہ دا اخرت نزيد له في حرسين نزیات والے براو لوم گٹہ گین لگا سنگ یودان اللہ سب کہیں دا سب اخرت کی ملن عمل پہ وسیلام ددا گٹہ کی خ او دم رو زیادت کی چه چل ته گوری اریان باشی بے انتحام چاگیلا با ختمی دن نی خوا والله دیکی ترغیب ورکی چه عمل کائی آخرت لپاری کوا خوا دنیا لپاری مکوا که امامت کائی نو تنخالا مکوا که معزینی نو تنخالا مکوا تدریس کائی نو تنخالا مکوا جکا امامت بانگ درنگی تدریس دا لوی عمل لیکم من کان یریدو حرص الاخره دا امان اخرت د پاره کوا نزيد نو فی حرص هی الله وستم دنیا غټوم زیاتی او د اخرت غټوم زیاتی و من کان یریدو حرص دنیا نوتیه منها اوسوک چی رااده کی په خپل عمل غټه د دنیا الله فرمای نوتیه منها مونګ باور کوغلام دچې وړی عمل کې او دنیا غواری ہیں اللہ فرمائی ور بکو اللہ لیکن وما لہو نبوی دلنا فلاخرت پا آخرت کی من نسویب سبرخان ذکر نیت خراب ہو وجدا چه داخرت گٹا چه ملاوی گنو دا پخا عمل او په نیت چې نیت درست ہو انم الامالو بین نیت حدیث کی رازی نیت دی سیو الله وتعالى اخرت درګې بیا په دې کې اختناف دې چې دې تعلق چا سره دی باز علماء لیکي چې دې آیت تعلق دې کافر سره دی اولمنه جملې کې ترغیب دې کافر ته دې ایمان راوړلو چې کافر ایمان راړای نو تاسو ته په آخرت ګټه ميلاوي شي نجد لو فی حرسه او قیمان ایمان راننده تاسو نو تاسو تب صرف دنیا میلاوی کی وماله فی الاخرته من نصیب اخرت کې به څه نه میلاویخه او باز چې دیه تعلق د مؤمنانو سره دی اخرت کې به ګټه نه نی چې ګر نیت خراب وو مدا سرګندل په خبره باندې چې د دن کار په د دنیا کول دې سره د آخرت ګټه बर्बादول لیکه د دین کار پنید د دنیا کول دې سره د آخرت ګټه बर्बादول لی په دا غواځه یو قاری په میاشتې رمضان کې تراو کې قران اوري او په دې نه نه اوري چې ماته په پیسې ملاویږي او, او مالو په آخرت من نصیب ځان یو کړه ځان یو لړځو هندوستن له خدای نه नाराज ده که مثال آخرت کې ورته څه نه د د دنیا ګټه ملاوه شو اخرت کې ومحرومي ښا امرهم شركاو شرعوا لهم من الدين ما لم يعزم به الله د درې مشبهه درېم جواب چاهل کتاب څخه خلاف دی جواب راغم امرهم شركاو ايت دي مشرکانو شریکان دي الله سرات مقرره کړي دوه پاره دین په دین کیا خبرې چې جات نه ور کړې الله د هغه یې جات نه ور کړې کاله کتاب مخالفت کړي نه دا زړه او دین وو مخالفت کوي د ځان نه دین کې نوي خبرې دن نه کړې دي خو الله دې جاتي چار نه ور کړې د دین پره اختیار الله سره دی کوم مسائل د تحلیل دا مسائل دی او کوم مسائل د تحریم دي که یو شی حلال دی الله ما حلال کړی یو شی حرام دي نو الله ما حرام کړی د اختیار الله کریم علماء ولنه او کړی علما اجتهاد کوي په هغه مسلو کې چې هغه غیر منصوص علیها مسائل دي چې هغه باندې نص نه راغلی خان هغه مسائل باندې نص نه راغلی یو مسله په باندې معنی قیاس کړیا داس ډیر مسائل دي دته کیا اس لو مجتہد ویل کی نو اہل کتابو موږ دې خاص کر د قران مخالفت کوو الله فرمایي چې ایت دو, دو شریکان دی الله سره داسه شریکان دو نیولې دي چې دو مقرره کړې وي او هغه ورته چې دا شی حلال دی دا او دا حرام دی او داغي پوجا دې بیا خیر مخالفت کین الله خو دې خبره یاد نه دی ور والله الله قمت ول فصلله قوضه نه هم کشرتن نا د فیصل ضرورفیصله به شي بعد د دوپتران کې بعضه او یقیې نز مانونه پااره د در نهاک بیاات کې چې د ش هم مننت دینی اشاره خبره تا اصل شاری الله دخ بییا چې دی و هغه مبلین د شریت چې دیین دی و هغه بیانون کې د شیتتی. ابو عباس فرمای رضی اللہ عنہما چې شرع له من دین ما لمیا زم بهلا دني معناتا چې اسلام نه علاوه بل دین الله نه پیدا کړی چې الله داږي اجازه ورکړي چې په هغه لحاظ شو جنت وګټي صرف دین اسلام دې پدی دار دا و مدار د نجات ترز ظالمین مشرکین مما کسبوا وهو واقع بهم تشفیف اور بشارت عددی آیات تعلق شلم آیات سره ده ښا من كان يريد حرص الاخره نزيد له في حرص ومن كان يريد حرص الدنيا نوتي منها بطريقه لو نشر غير مرتب آیات دي آیات تعلق چې ده نو شرعوا لهم من الدين سره دین خلاف شر کار کوي انکي اسلام نه اعلان وبول دین کې دنجات لار لټي الله فرمایي چې کلا دو پرز د قیامت احوال اعمال وګوري او, او به یریږي چې الله مونږ اعمال په کومه طریقه کور اسلام نه خلاف مونږ روانو ترزوالمینات وګوري زالمان یریږي ظالمان یری دا ګناونهونه کسبو چې دوی کړی دي او دو واکه هم به هم او ها ګناونهونه په دو معنی په واکه کې دونکې یعنی سزاګان د ګناونهونو په دو واکه کې او مما کسبونا مراد خلاف شرح کارونا اسلام نا خلاف والذین آمنوا منو سوالحات بشارت او آنکسان چی ایمان راورد عمل کی د سنت مطابق موافق شرح کارونا فی روزات الجنات دو با دیروی په باغونو د جنتونو کی این روزات چلی دا جمع دا خوا اگا باغونو تایلے کی چې چی دیر شنوی اور دیر لزیز بی خا. چه انسان ورته گوری او مڑیگی نه پا کتوبانه لهم آئی شاو نایند ربی هنگ وی با دولر آغنی متونا چی دو غاڑی رب سرام ذالک الفضل الكبیر دا جنت دیر لوی فضل لخم فضل الكبیر پا دی کې معتظلو بانی رد دی چه او دو قائل دی چه اللہ وی چی او یو بنده چه ده نو الله اللہ حکم تغاڑا کی خودا او د مسلمان شو مومن شو دا اللہ دا احکامات تابع شو اوز د موتزر و مذہب دا دے د دا دی مومن جنت تا بودل پا اللہ واجب دی احل سنوت والجماعت فرمائی چه وجوب نشت ده ذالک هوا الفضل الكبیر دا خود فضل لی ذالک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و عملوا الصالحات دغه جنت ته خوشخبری ورکړي چې الله خپل بندګانو کې آکسان نپاره چې ایمان راوړ او د عمل کې د سنت مطابق قلنا اس الکوم علی اجر الا المودت فی القربان جمله د مشکلات نه ځخم مفسرین بیا ځان کړهولره دي د دې جملې په حل کولو باندې او خې ځان کړه دې خې ځان نرضول دې خاصه امام رازي رحمه الله او امام قرطبي رحمه الله بعض علماء خود نسخ قائل دي زه که اشکان پدې دي چدل د کله استثناء کوي لا حسانukum alayhim ajran illa almawaddata fil qurban زمان ابي او اياز تاس نه پيواز د قران سي شي اخلم مگر الا الموده في القربان مگر تا اخلم چې ما سره مينو کوي محبت کوي او حال لا چې بل دي الله فرمایي لا اسل حكم عليهم من اجر فهو لكم سوره سبا ايت نمبر 47 دي غالبا فهو لكم له بعض الرمات النسخ قال الذي لك سوره ابتداء كما تاس ابن حزم بال حواله ديات دی دي اول دين ناسخ دي سوره سبات نمبر 47 دي ما كدهكم اجل الموده في القربان اس دهكم منسوخ شو. لا اصل لكم من اجر فهو لكم دعوت د قرآن چه سره کوي اغستا سوشله بعض علما دې نسخ کایل دي او کوم علما دې فرمایي منسوخ نه دي پای کې بیا د لري مشهور اقوال لکھم رمانه مشهور قول اگر امام مجاهد رحمه الله دې او دار روایت دا عبد الله ابن عباس نو منقول لکھم اغه فرمای چل الا المودت فی القربان مراد القربان اچ ری تقرب الى الله دین الله ما ندا لا سلوکم علیه اجر الا المودت فی القربان نوغانتا سناپیمس دو قران سبدلام الا المودت فی القربان مقر تقرب إلى الله داغانم چتاسو الله الله تن نزدیک جماعت په دعوت سره او بیا امام قرطبی رحمه الله قامو قران کې پدی توجیه باندې چې ده مرفوع حدیثونه نقل کړي دي خان حدیث کې رازي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما په اطاعت سره تقرب الاله حاصل کې زکات نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اطاعت او طابت دارای جنته ملوويږي الله تعالی نزدېکته حاصلېږي خان یو توجیه دار نو پدی توجیه کی چیده نو قربا پا معنی دا تقرب دیخن او دا بیاد موادت چیده نو زرفتی تاکیدن او مبالغتن بزهری لیکی و قرطبی لیکی دویم توجیه چیده نو امام شعبی رحمه اللہ پاگیمان دیبنیا پاس از دلان ہماری وعیت موجود دی اگر دا چه اللہ موددت فی القربان مراد شده یا قرابتی نسبی دی قرابتی نسبی ماند دا اللہ سالوکم آلہی عجرن اللہ موددت فی القربان زنگ و آلم تاسونا پیوز دا قرآن سایواز اللہ موددت فی القربان مگر دا خبر و آلم قریش و استاسوانی خوزما حق شده تاسو خو زمان نسب نسب یان یم ماته نس دي یای په د نور خلک انکار کینو تاسو ولې انکار کوئ تاسو خو زما خبره و ما نه کړ تاسو باندې حق جوړیږي چې ما من ایمان داره عمل کړیاو ګئم دام یوکل د ابن عباس ته روایت د شابی درمه توجی چې د امام کلبی رحمه الله کیم او امام صدری رحمه الله حغه فرمایي چې قربانا مراد علي رسول دي او ازواج متطهرات اولاد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنه ولام سمز دوری مگر دا خبره غوا ولم چې زما اهلویان سره مینا کوي صحاب کرام سره مینا کوي محبت کوي ازواج متطهرات پیغمبر اولاد پیغمبر دا ګرانګي तमाम صاحب اکرام اب بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ والا حضرت وقصی رضی الله تعالی عنہ پوری چې ما منو څوک ایمان دارید تاسو نور څن وواله مگر دا خبره واله چې دوسر مينہ کوي زکه دوسر مين اور محبت کول چې دنه دام سبب د دا نجات دام سبب دی دا د الله د منی لکه حدیث کې راځي الحب فی الله والبعد فی الله محبت چې کاينه الله عليكوا بونوس چې کاينه بیا هم الله عليكوا دا اخري توجیه چې اخلي نبي اپديوانه چې د نورو حافظو استدلال کړی دي واستدل الروافض بهذه الايه ما هذا الحديث على حصر الخلافه علي وبطلان خلافه الحرفاء الثلاثه المرضيين جهان هر کله چې دې موادته په قربانه مراد علي رسول شو اولاد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شو حسنین کریمین رضی الله عنهما اولاد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی علي چې دې نو پلار دی <تصفح> <تصفح> مروفیذ الدین ایسل لال کړي دین چې خلیفہ بلا فصل چې دې دن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته چې دې خلیفہ بلا فصل چې دې نو غالي سپکارو او دا نور دریچې د نو دا قابزان دی وی حاشا وکړه دا څنګه دا مزهری لیکي چې دا استلال د روافضو دا باطل دی یو سو وجوه سره اول وجوه دا چې کوم حدیث نه خبر دا خبره ثابتېږي چې محمد د فی قربان مراد اعلی رسول دی دا حدیث ضعیف دي خه زکات دې حدیث پر اویانو کې چې د حسین اشعاری دی او حسین اشعری چې دین وو کذاب او وزا دي خان د ځان په دې سونه جوړول غالي شيو یو خبره دوه خبره دا چين الا الموده فی القرباء د ایت کومه کی دي او د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په مکه کې سا اولاد نو خان علی صاحب وو په مدینه کې شهر حسنین چې پیدا شوی دي دا مدینه کې پیدا شوی دي ښا دالی جل مرتضی رضی اللہ عنہ ہوا دی چشوی دی حجرت بکال شوی دی حجرت نکال پس حسن پیدا دو کال پس شدی حسین پیدا دی یو په میاشت رمضان کی پیدای پر میاشت شوال کی پیدا دی دایت خومکی دی اپ مکر کی وحسن نو پیدا رضی اللہ عنہ ہما و وجدہ دا کچر دا خبره اومن شي. چ اولاد نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت کول واجب دي دی ودینه خدا خبرونه نازيميږي چې نور صحابو ته کنز القوام ابوبکر صدیق رضي الله دیوआम عثمان غنی علیه غنی عمر رضی الله عنهم دو ته کنز القوام دا مطلب خونه دي بیا خاص کر شیخین سره محبت کول الله خدای ایمان نه خهده حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي شيخانو سره محبت کول د ایمان نه ښد او هغه سره نه اغونه نفرت کول د علامت کفر ده دا غره حدیث کی راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای انصار سره محبت کول د ایمان ده او هغه سره نه د کفر ده بیا حدیث کی راضي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سب با اصحاب فعليه لعنت الله چه چا زم صحابه تکنز وکړه د ال لا نو که د ادمه تووجی وغې شي صیحبد نه ده لیکن په محبت کې بام افراد او تفرید نه ک وری چې یو محبت کې ب د غته کنځل کوئ د ال مم تهفی قبان رسول سره مینه کول ازوا متحراتو سره محبت کول چې میې دي زمونږه س به اقرام او سره می او مح کول. تقدمنا نقدا او من یک تعریف حسنات ان زد لو فی حسنا ان الله غفور شکور او چا چوک ل نیکي په اخلاص سره الله یې ځان به کوم غلا فیه پای کې حسنا خاص ځکه اخلاص سره چې نیکي موجود وي الله یې سم پای کې هغه غلا واچوم او خاص په دې برده ذات ته خان په دې ذات چې دې نیکی کې بدته په دې نیکی کې بدته لذت ملاوشین دا حسن پوجواندي چې دا نیکی دې کوي نو دې په داګینلو توفندوس کیږي ايا چې دې په دې بعد د جزاء حسن مراده دی الله بخنه کون کې دې قبلون کې د اعمالو دې هم عم افترا على الله كذبا دا وزجر دې آ کسان ته شوبه پیدا کړي ایا دوی دو چې د محمد پخلا با باندې دروغ وي افتراء جوړ کړی دي محمد علی الله پاک با الله باندې کذبند زمون په قرات کې کذبند دی خان کاف مفتوح دی او ظالم دی په بل کې رات کې چې د کاف مکسور دی او ظال چې دی نو ساکن دی کس بندې فین یش الله یختمل قلبک زمان نبی کو اوغاری الله یختم جزادہ او دا دو معنی دی یو معنی چې یختم نا مراد ختم د صبر دین ختم د ربط دے ختم دا دے دا دی ختم د تسلی دی فاین شے الله زمان نبی کا الله وری نو الله صبر را ولی صاحب روان دی او تدې کافرو په اعتراضات وبستازره نه خپکی دیتے لیکی خط میں صبر دامانہ ایمائی مجاہد رحمہ اللہ کی خو نیختم پمانند یربت تخا فائیش اللہ یختم یربت علا قلبی سورت کحف تاسو گو رہی سورت کحف شبارہ سمسی بارہ او بهم رکم ایت نمبر 14 وربنا لا قلوبهم مسقام فقال ربنا رب السماوات والارض الله يتلون را واست مونغام غټ را واست مونگا لا قلوبهم دا غو پرون وباندي اصحاب کہ پرون وباندي دې تکرامت ویلې کې غذا اس قوم کله چې ودرید لاغو د بادشاہ مقامخ او بیا وېچ ربنا رب السماوات والارض رب زمونږ چې دی رب د اسمانونو دی او د زمکې لن ند و من دونه الهه هي چرته مونږ نه ما سوا الله انبل معبود لقد قلنا اذن شتتتم ايزا شتتين چې چرته دا خبره وګړه چې دا الله نه الهه بل معبود شته دا خبره بدعا کنن لری خوا دا بادشاہ مخامخ ادری دل او بیاد دقیانوس بادشاہ دے د دقیانوس ظالم بادشاہ ناگی لبای ربط القلب کار دے نو ربط القلب دا او زنو نچدے مطمئن کلو الله زنو کی استقامت راوستا جلالین مانا کی ربطنا علا قلوبهم منګه خوينه هم علي قول الحق فحاكمنا دو مضبوط کړه ها بعض مفسرين معنا کی الهمناهم صبرن موږ هغه تلهم دي صبر وکول بدله ته کوم الله فرمای فايشاء الله يختم على قلبك زمان ابي کا الله اواري پاستا ستا په zelo باندې به سبر سبر راولي ربط دا تسللي شو لهدا کو دو اعتراضو نه کې به اعتراضو نه وطن پریشان نه کې او داسي بشارت چې الله موسی عليه السلام له موږ کړي چې موسی عليه السلام و چې زماره اوه بسمات تکذیب داغه تکذیب په ځمانی بزما حضرت پریشان شي رزمان جب باندې چيلي الله د موسی عليه السلام زلمه مضبوط او اوبيه مانا فین یشل او یختم الا قلبې حضرت یې قطاده ختم نمرات مراته ختم د نیسی انده بیا بس وی نه شي مانا دا کدا خبره یقینی شي چې کافر وای محمد په الله باندې دروغ جوړایي کدا خبره یقینی شي اگر چې نفس الامر نه خلاف ده محمد په الله دروغ نه جوړي که چرته خدا نخواست خواسته جوړ کی فهی شه الله یختم الا قلبک الله مستاپ حضرت باندې مہر دني سیانو لګی نبي امازه خبره استاپزر کی یاد پات کیږي نه هم لکه میرزا غلام احمد قادیانی لعنه الله هغه دعوت ختم نبوت کړی و هغه بیا خبر ایره وخه تربیچا کلمتم یم یراشیوا بیا له کلموم نه راتنه د دې شواهد موجود دي من دا کې اوتن پاله منی د روغونو دالو جرم دي فدی ما ان تای تاسو ګور ایس ورتی حقم تبارک الذی سیپارا سورتی حقایت نمر 44 45 46 47 wala taqawwala alayna ba'd al aqawil taqawwala fe nimazid khamuzare na da kada muhammad mungwane se khabari jodi ki agar che jodi na da shartiya de shart la wazuri na da khan wala taqawwala alayna ba'd al aqawil kada zan na se khabari jodi ki be mung mande la akhazna minhu bil yamin mung ba deuni su pa taqat بیا به موږ د دررګي حيات کټکو فما منکم منا حدن حاجزین نبوی پتا سو کې حصو دره خلاصون کې موږ نو بیا دې سو خلاص نه گیخا نو معنا دا چې نبی کریم صلی الله وسلم تر مرګ پورې خ خوشگوار ژوندۍ ته را کړي ده راګي حيات کټ شې نه دي ایس پریشانی ورته نظر څه دي معلومیږي چې کافر دروغ وای کنا چې کافر وای افترا محمد چې محمد په با الله باندې دروغ جوړي ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته ارواني الله باطل او خاركي حق په خپل فیصلو بشك هغه په دې پروازونو د شنو بعض علماء فرمایي چې ويمحو ويمحو الله الباطل دا جمله مستانفدا او حقیقت دا چې الله نے په دې افتراء کې بری سره کړ چې محمد پماده روغ نه وي بلکې ويمحو الله الباتلا ويمحو الله الباتلا الله رواني باطل دته پر زريان چې الله ته حق را ديږي و هي را ديږي او هغه وهې د دې پر زريانه ده خلق ترسه او هغه وهې د دې په کې محفوظ ده بداغی پر ذری اللہ باطل روانهی کفریا ته شرکیات الله روانهین بشک اگے ته پوها پر ازونو دوسی نو باندې وہ هو الذی یقبل التوبۃ ان عبادی و یعفو عن سیئات و یا لم بشارت د مؤمنان ته او ترغیب د توبید باز علماء لیکم چې کناذا یاطراغه فینیش الا او یختم الا قلب وک له ما چې کمزوری مسلمانانو دا وشوبه پیدا شو چې کنا فینیش الا او یختم الا قلب وک نه مراد د توجی واغسته شي چې مراد ان نس یاندې د کمزوري مسلمانانو چې دا شوبه پیدا شو او فسرین لیکي ابن عباس او قول نقل کین چې د بزې مسلمانانو څخه شوبه پیدا شو الله دې آیات کې غولته رغيب د توبې ورکين امام تبراني رحم الله دا غري آیات نقل کړي دی منیاباد سه پسانا دې ضعیف سره وي الله دا یاد راو لګ او هو الزی الا ذات دې چې قبلې توبه داخلو باندې او قبلول د توبې الې چې د شرایط پکې موجود یو شربدا اچ ګنا پریک دی ترق دو ګناو کې دریم شرب ولدا چې ګنا باندې نادم شي خان دریم شرب ولدا چې مضبوطه راته او کې چې بیا و دې ګنا تن ننځ دی کېګم ن بیا توبه قبليږي و يعفو عن السيئات و معفکید ان سیئات دې نا و یا ما تفلون الله په دې تاسو وَيَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِمْ اللہ بشارت ورکے مومنان وطوبہ یعنی اکرام د مومنان وَيَسْتَجِيبُوا الَّذِينَ آمَنُوا الله قبل ایم اجابت آم دیکھا استاس توبه قبل ایم استاس ودعا گانی قبل ایم استاس وعبادتونا قبل ایسا وصفارشونا قبل او وایست یات دی وایست تجیب باندې یوسیب دی خام ثواب ورکې الله وایست تجیب الذین منو قبل الله امرنا دعا کسانو چی مان راوردې عمل کې د سنت مطابق دا وایست تجيب چې د دل د کې متعدی بذات ته خام قانون دا چې وایست تجيب چې د دا متعدی کی په واسطه سره خام اغه واسطه چ دین هغه لاموي کفست جواب لهم یا استجیب الکم قران کې الله وی کله دلته هم پکار وای استجیبوا للذین دا استجیبو چ دینو دایمه کو بزات بغیر د واسطینه تاکیدن خان او قبلی الله دعاګا ندا کسانو چیمن راړ دې عمل کې د سنت مطابق وایزيدهم من فضلہ او زیاته غ را د فضله خپل نه الله خپل په فضلبانندې چې د اضافه کوې ځکهې کویم خو په دنیا کې دو شل کاله ياش پیدا ت قاله دي او جنت کې دوام میلا شو دا راحت میلا ش دا د الله فضل شو نه او بړ ته کاافان دي الله فرمای کافران د پار عذاب سختی وونه او بسسطله ورس بادی بعدې له دلیل عقلی پینځم حباب بن یارق رضی الله تعالی عنہ فی نا نزلت حاصل ایتو ہدایت زمو کو بار کی نازل شوه دی می مونږ ته به نو کړې زو مال تو قتل بنو نذیر مال تو قتل نمنګ تمنا او پر داګ مال فانذر الله حاصل ایا ولو بسط الله رزق ال عباد الله د آیات راولګ مالي می دایت مدنی دیخه ولو بسط و رزق و دفد الله, و الله رزق عباده یاداسې وای چې دا دغه وهم چې مخکنی آیت کې الله وفرمایل و استجیب الذين امنوا الله اجابت کوي بیا مؤمنانو لپاره رزق الله ولینور کوي فراح رزق الله د آیات راولېګ ولو بسط الله رزق عباده کوافر رزق ورکی الله <سؤال> بندگانو تانو لبغو فی بغاوت بغوات بوکی فی الارزی <سؤال> پزمگا گئیم زکا فراحی در رزق چی دے اندا سبب د بغاوت تیخا او اجابت چی دے نو او خیر دے ویستجیب اللذین آمنو اللہ خیر قبلی خیر کوافر رزق ورکو لن چی دے اندا سبب د بغوات تے بیا اعتراض راز وری دیږي چې الله دلته کې فرمایي لباغه او بغاوت بو کې پز مګه کېم ډېر انبييا خو الله مالدار رالي کې دي دی. ډېر صحابه د نبي كريم صلی الله عليه وسلم هم مالدار وو او ډېر اوليا په دې زمانه کې تکړه علما دیندار عابدان علما غلون خادمان مالدار دي وافير رزق ول الله ورکړي د بغاوت خو نه دی دو جوابات مفصرین نقل کی او منع جواب دائیں چی لعباد ہی کچھ اضافت د استغراض تے لعباد ہی کچھ دے اضافت دے استغراض تے او مراد دے نه چھ دے تمام بندگان دی مانا دا چھو ٹول خلق مالدار رشیم ایوبا کی غریب باتی نشیم دا ټول بدہ حریان دلاده وجود منکر بشین دیوبل নবাব به حاجت اشین اولی بغاوت به پکائنات کی راشین زکا کوٹی جوړولو د پارهوبیا مزدور نه ملاویږي پیاس ټماټر خرصول د پارهوبیا بازار کې څوک نه ملاویږي داګارنګ رنگ ور کول د پارهوبیا رنگ سازو بیان نظام د عالم به خراب شي په دې سره په دغه یعقوب علیہ السلام ځامن مصر تراغلیو کله او د دین الهام په خبره عبادت ایمانیبه هم ختم شین بیا ځکان چاله ورګین الله رب العزت فراح رزق چا وافر رزق نه دی ور کړای سوکې پیدا کړی سوکې مال پیدا کړی دی او کې اصل مقصد دا اچین تفاوت به بقائنات کې خان مساوات ني نو ل عباده کي اضافت استغراق ته تمام بندگان مراد دی چ تمام بندگان الله مال دار کي اس حكم کي غريب پات ني شي دويم جواب ده چ ل عباده کي اضافت اهديده خان هغه بنديگان مراد دي چ داغو په حال باندې الله خبردار دي کاو نه وافر رزق وركي ناغو به بغاوت کئ هر بندنه نده مراد خان ولیکن یونزلو بقدر ما یشاو لیکن الله را لگی رزق مفول به تامیمن حصف دی بقدرین یو خاص اندازی سراغا یشاو چلاغو باریم تا الله خو خود خدا بقدر ما یشاو ولیکن یونزلو دلدکی یا رزق مراد دے او یا نعمت مراد دے اللہ کریم پی او خاص اندازہ باندی اقبل نعمتونر علی کی ایم آ خاص نعمتونر دادی چل اللہ چال روافر رزق ورکی اللہ چال مال ورکی چال اللہ حسن ورکی چال اللہ علم ورکی چال اللہ حکمت ورکی نمان دا چې الله تقسیم د نعمتونو چې په یو خاص اندازې سره کوي ا دې تقسیم کول سر سوکشریک نش دي خان د الله خو خدا څنګه نعمتونه تقسیمای او په دې کې اصل مقصد چې نو اظهار د عبودیت ته او اظهار د احتیاج دی مالدار یو مالدار دی او بل غریب دے. مالدار اللہ مال دے. دی مالدار لن الله مال ورکړي او عدی غریب په موټو کې الله طاقت اچولې دې چې دا غمز دوری کول شي اګه لا کور جوړونه شي داغه بنیادو نه کنستې شي الله اللهم انعام دا کړې چې الله غل مال ورکړي دمن انعام الله دا کړې چې الله درته طاقت دی په موټو کې نو کوم نعمت چې هغه سره دی نو هغه درس نه شتي چې کوم درس دی نو هغه سره نه نو نظام د کائنات چليګې په دی باندې خام نو دا رد دی په سوشیلیزم نظام باندې چې کوم خلک ناري لګي د مساوات چموږ برابرۍ راوړو موږ برابرۍ راوړو وای د یو مور خپلار نه پیدا د زامن دی یو تور دی بل سپین دی وای د سپین چي دی د تور کا یا د تور سپین دی دا هڅو تقسيم د دی یو دنګ دی بل مندره دی دا چکم دنګ دی نو دا مندره کا چکم مندره دنو دا دنګ کنه نو دا ناري د مساوات لګول دا ناممکن خبره ده ان نو وبادی خبرم بصیر بشک آغی بوندی غانمان خبردار دی دن کے اسوره زحروف کی براش نحنو قسم نہ وینوم میشتہم اللہ لا تقسیم مونږ کو د میشت ادا تقسیم چلنا کینو په حکمت سره کی ابا حکمت باندې الله خبردار دی ښا پدغه بنیاد الله او د الله رسول د دینه منا کړیب چته دي اوتن مال مال ته وزوريږي الله كريم اوتن انعام كړي تاغه ته مزوريږي جاغه سره حسد کوي د دې هو مان دی غلې دي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط و ينشر رحمته وهو الولي الحميد دليل يقليش بغم امكنهات کې ویلو چې ينزل رغ... ولیکن ينزل بقدر المعيشه اوس داغي تفصیل لখা ځګه سبب د رزق چدين واغه باران دي باران چې الله وري نقشل د حکمت مطابق وري داغه نه یی الله چې رزق ورکوینه دا هم الله د خپل د حکمت مطابق ورکین الله غزا ته باران هغه مفید باران ته لیکي ځګه دا که سالې نورستی من بعد دما کوونه تو فصلتی نه چې د خلک نامې د شي شروع رحمتته او خ الله خپل رحمت رحمت نامرات فصل دی باران نروست دځم کې نه فصل را ووزیم یا رحمت نامراتتهارت دی الله بارانو خلک و بجمه ک او د سونه کې غسلوګیمتهارت ورته حاصل شي. ایا رحمت نمراد صحت ته کها سالې پوځ باندې مرزونه راغلي الله باران وري راغې پوځ باندې الله صحت عام ک وهوال ولی جو اغه اختیارمند دی الحميد واستایل شوی ولی اختیارمند خان چې خپل احسانات چې دې خپل په اختیار سره تقسيم او بیا حمید ساينشه دیخه چې دنیا کې غریب نه تپوڅو کې نه ویو الحمدلله شل دی لاسونو اخپی ਕਰਨګي اته دغه نه تپوڅو کې ته څنګه نه ویو الحمدلله په دې حال کې موږ الله شکر ادا کیخا و من آیاتی خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابا وهو على جميع مزاجاء قدير دلیل اقلی دی او سرايسبات د قیامت بوم کې او باجید دلائن دا او د الله نه پیدایښ د اسمانو نه او د زمکه او هغه چې خواره کړي دی الله فی حماطه زمين او اسمان کې مندابطن زنده سر اعتراض ور دي چې دابه خمایه د بول ارض دی له کېږي نو فیهما خو زمین او اسمان ته زمین راجې دی نو فم عليكم ان سنت ما يطب والارض اطلاق کی دی یو جواب ده فی فیهما کې زمیر راجی دے ارزتا او دا ترتیب دو قرآن دے چکلائی واحد تا زمیر تصنیر راجی کی خان اگر صورت رحمان کی براشی یخ رجو من هماللو والمرجان نو من همالکی زمیر جاؤ تراجی دعوتا ندر راجی زکلو لو والمرجان چلین اگر دمالگین نراؤزی بلکه دو خوک در یاد نراؤزی ہیں دا غشان دلتا کم فی ہیما تصنیر ہوئی یو ماندہ دې معنی دا چې من دابتن د بها مخلوق ته د خدای ولې کی چخپل په اختیار سره ګرځي خان ملائکوم خپل په اختیار سره ګرځي بیا فيهما کې زمير دونه دراجي دي او هو ناجمهم او دغه الله د تو په جمع کول باندې چې کلو غالی قدیر قدرت لرون کې دي څنګه الله ملائک پاسمانونو اسمانونو کې جمع کړی انسانان او جنات الله په زمکه کې جمع کړی د هغه قادر دي چې پرځ د قیامت دا ټول په یو ځای کې ميدان محشر کې را جموي و ما اسوابکم من مصیبت فرما کسبت ايدي کوم او عفوون کثیر سبب بیاني د عذاب دنیا وین جګه دین سنان غناونه دیخ د دې وجه فساد راولین وما ما اسامکم که خطاب عام دی باز الکیم چې کافر ته هم دی او مسلمانانو توم دی کموصيبت ته کافرونو وينه هغه بیا عذاب ده او کومصيبت ته مؤمنانو وينه هغه ته بیا امتحان ویلکی او هغه مصيبت چې تاسو ترسيږي چې څه مصيبت وي دا وی په سبب دا غناونو چې تاسو لاسونه کوي او معافي الله ډېر ډېر الله معافي واخزه اون نه کوي ومانتمونه تاسو عاجز کون کوي الله لرفع لرزه پسمکه کوي بې معجزینا په گناه کوي دا تمام دنیا ګونګار شي نو سوم خیال دی الله بڅرته عاجز شي نه الله د ټول انتقام اغست شي یا به موجزين عذاب ورکول زګه مجرمان چې زیات شي نو جلات تنګي کن. کی کنه الله په مخلوقات باندې قیاس کېري نه شي الله ټول عذاب ورکول شي په یوزل او نمویتاس د پاري مين دولي الله ما سيواد الله نه مي جن سکه بچو انکه ولا نصير نهونه مددگار و من اياتي الجوارف البحر كالعالم او د قدرتونو د الله نام رواني کشته دي په بحري په سمندر کې کلا عالمي پشان ته غرونوم عالم د عالم جمع د مان د خول رازي خان نغورنه چدين ولري نخكاري دغنن کې دالوي دا سمندري پدې کښې دلوي له بهري جهازونو روان وی د لړنخکاري ايا شاه يو سکين لري يا فايز لن روانه کې د علا زهريهم کوه غاري الله نوبدري حوام زکه دا کشته د هوا په ذريعه روانه ده نو ک الله هوا هو درينو دا کشته چې ده انده په مياشتو د سمندر په شاه نوشی بعد دا ک روا کې د اوړړی الله ظهرری شا د درې کاله هوا رو ل تیل ختم کلوب چې پاغې من د کشت چلیږي کشت بهڅنګه روان روان کې داله ظهې هداق معنا کي سوواې تعله ظر ري ان نفیظان کا ی قین ډیر د رایل د پو د ډیر سبرنااک شکرکو زار. او یوبیہ کو ہن نبی ما کسبوا یافوان کثیر یا ک اللہ اوڑین ح ہلاک بکڑے شدا کیشتائیں یوبیہ کو ہن زمین راجید سفن تا فلمہری دا کیشته وا ناغر کی کی په سمندر کی بما کسبوا په سبب د ماسیت دخل کو چخل غنااونا گین دا غنااونو پوجبانې والادو سمندر کې ورک کی سمندر کی کشتے کی روان دی غیر اللہ تا پکار گئی لوی معصیت تے کھنا یا جدے پسناو کی مبتلا دی یا بو فسق و فجور کی اپنا فرمانے کی مبتلا دی واللہ مدا کشتے بدو منیڈو بھی کی ویافو ان کسیر او دیر اللہ معاف کی خوا فطر قدیر مانا کی ویافو ان کسیر عن المعاصر لتی جعفلو یفعلو حل عبادو چ بندگان کئ او الله په خبردار دي چې دا ګناه دي لیکن الله انتقام وانه خو نه کی او, او بیا موږ روغره رو موټ الله د سمندر نه پوري باسيخه نجات ورل ورکی مهنت ورل ورکی او کشته حالا کنه شي و یا لم فی آیات ان ما لهم من محیس دا اوزا جردی او یلم په معنی د یقین دی ښا د د apparatus یی کی نو کیا که سانچ جنگ کی جنگ پاتونو کې چا وو ته پتا ولګی چې مالهم من محیس چنيشت دی اوله پاره زیاده تخته فما وديتم من شاین فمطا الحیات الدنیا و ما عند او اب قال الذین امنوا علی ربهم یتوکلون دریم باب د اخر د سورۃ پوری دیکھ الله چی سوک شریعت ما نعمل کی داغو صفات ذکر کی خان او آیت نمر کې کی با اللہ بیانی تزہید من الدنیا او داگا تزہید من الدنیا دراتنوں کو نه او صاف اچھ سبب دی بیا آیت نمر چتیس نو نم آخ لطر آیت نمر انتالیس نها صفات الله ذکر کی دمو مؤمنانو او بیاور پسې چې د تخویف او دی آیت نمبر 44 پورې بیا 47 48 کې بیانې کې دعوت د نجات استجیبوا لربکم 49 50 کی بیانی کی دلیل یقین ہم ایکو ان کی بیانی کی صداقت تو قران اما کان نلبشرنا یکلمہ اللہ او صداقت تو قران چیزین پدریو بیا بھوانو 53 کی بیانی کی ترغیب ال قران فما اوتیتم من شيء فمتاع الحیاۃ الدنیا او هغه چې درکړ شي دا تاسو ته منشاین چار شي ده منشاین کې تامیم دی خان مال دیو کې صحت دی او خوبصورتي ده کوټی دیو کې جائیداد ده او فصل دی بچات دیو کې وزارت دی او کې اقتدار دی سونا دیو کې چاندی ده دا ټول نعمتون الله فرمایي فمتاع الحيات الدنيا عارضي سکه دا د ژوند دنیا وین او ما عند او ها غ او ها غ نعمتونه چې الله سره دي همشهدین خيرو بهتر دیوام قا همشهدین لپاره دا کسانو چیما نه راوړې ده امنو چې دینو دام دا غنیمتونو د حاصلولو د پاره بنیاډ دي خن ور پس الله نه صفات ذکر کړي د مؤمنانو نه صفات او دا صفات شته نو بعضه سلبي وي بعضه ثبوتی وي او دا هغه صفات دي چې کوم اسباب دي وماند الله خيرون د پاره چې کوم نعمتونه الله سره دي غور دي او همیشه دي داغن امتنو دو حصول دا الله اللہ نا صفات ذکر کی وعلا ربیهم یتوکلون پر ربانی زان سپاریم دا دویم صفت شو رو منی صفت آمنو ایمان راوڑے دے دویم صفت چی دے نو آغا توقل لی دویم صفت اللہ ذکر کی والذین اجتنبونک باہر الاسم والفوایشان اجتناب کول دماسياتونه دا ډډه کول د گناهونه نه زکه د ایمان حفاظت پته یی کې د چيزان د گناهون محفوظ کې خون ډډه وکړئ دا او که سانې چې ډډه کې د غټو گناهونو ول فواېش او د ښکارا گناهونو خام کبایر هم گناهونه فواېش هم گناهونه غټ گناهونه په دو قسم دي یو پټ گناهونه دي داغه تامیر الله په کبایر سروکو اځوین قسم گناهونه اگدي چې غټ یا او دی دي داغه تامیر الله په واه فواحش سروکو کارا غټ گناهونه اباض العلماء کې چې فواحش نه مراد چې زنا دي اباض العلماء کې چې کبایر نه مراد ها گناهونه دي چې داغه شرعانه جسمانی سزا مقرر ویخه وإذا ما غضبوهم يغفرون سر لهم صفه دې ته نه کېږي چې معاف کول معاف کول از د قلب ګاردې کان دې مقصد ته پاره کې چې تر موږ نه ګناه شون الله به موږ معاف کړي بل معاف کړه الله به تا معاف کړي دا خاصه صفته ښا واذا ما غضبوا کله چې د هم يغفرون غزیبو پسې هم ویخه اشاره کې دې خبره ده چې په وخت د غصې معاف کړي ځکه غصې وخت کې معاف ګران کار دی اغه لکه وی ایمان لګي ايزا ما غزيبو او کنا دو دوه غصه شې نو دغه وخت کې دوه بخنه کوي حقوق العباد معاف کړي معاف کړي ځکه متکبر نه والذین استجابوا لربهم واقاموا صلاتهم وامروا بالشورا بينهم مزید نور ثبوتی صفات الله ذکر کیں اضعا کساندی چ قبل قبلی در رب خپل خپل در رب احکامات قبلی خان پورا انقیاد کی داغه پورا تابعدار دین دی ایمان درست او بل شغم صفات دا واقامو صلات او پابندۍ کې دمانځم و صفت صفات دا د امروم شورا هم او کار د دوه کې د مشورې کول لپاره مز خپل کېم اشاره دې خبرې ته چې ځان نه نه دی خان اجتماعيت پسن کې واقامو صلات کې اجتماعيت ته اشاره هم چې مؤمنانو سره ودری دل خوخین پس اف کے مومن سر او در دل پسند کہیں داخسی وقت دیکھنا زبان زبان کی گنا تک حدیث کہ رازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں من شذ شذ فنار سوچ تنہا شونو دے وطنہا جہنم تو غرض لشی مومناں سر او در دل خوخین و اقام دویم دا امر ہم شو را بینہم زاننا چه سکار کئیم نو پایی که هم چه ده نو مومنان اللہم دخل ور کئیم داغو نرائی اخلیم اس کار عام ده, ده دن کار ده که دنیا کار ده خا مفصلین لیکی چه شورا مصدر ده لکا فتیہ مصدر رازی خا دیکھ اتحاد پہ اشارہ ده چه زان کی یو دی خا اخپل بکار که بلن دخل ور کئیم نرائی اخلی. با هم مشوره کې ما نه دا چې پامل کولو کې جلتی نه کې خان بلکې بلنه تطوس کې او دا بلنه تطوس دغه چې حالا حکم کړو چې وشاورهم فی الامر وشاورهم فی الامر مشوره اخلا د مؤمنانو نه معاملې کې یو آیات دا دیوام رهم شورابنهم او بلای سورته نساء کې الله فرمایي و امرهم شورا نا وشاورم فی الامری پدی دوالو آیتونی کی چه امر دے نو دا عام دی دینی کارون هم شامل دی دنیاوی کارون تو هم شامل دی بیا ابن کسیر لیکن چه خاص کر امور د مملکت دا پدی کی داخل لکھا دا غیر مستقل احل شورا بکار ده او امور د مملکت چې دے پائیں کې مشورا غستر واجب دی ما دا چې یو ځ وررن مقره یا یو ځای وزیر مقره ل نو یا امیر مقره لئ دغ انتخام چ دی نو په شوه سره کوئ په زماانه د جاحلیت مځای چا چې شخصی حکومتو پهانو چې پلار په مر شوو ځ پ واې شوغه با بادشاہو بعد چاوغ به وزیر هغه مګوررنو. ز شخصي بادشاه مقرر کول نه دي په کار بلکې مشوره به کار ده په شورا باندې چیلین د بادشاه انتخاب په کار دي خان اب بکر صدیق انتخاب کې شو نو په بادشاه شو د شورا باندې شو کنه شورا راغو تخت شوم اختلاف راغلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات وروسته انصار ویچ یو امیر به مونږ نه یا عمر به دا تاسو نه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عن هو استدلالکم دا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی په فضایل باندې او بیا انصار او تووی چې انصار تاسو کې داسې څوک شته چې غزه مون مهاجر ابو بکر صدیق تر رسید شي ما ته وخه هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم چا سره کړی دی دا فضیلت دا فضیلت دا فضیلت بیا عمر سبلاس مخ کې کړه ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے لا سلامہ کیکا بیاتے وک شورا دان تے کو شچن صحابہ موجود ابو بکر صدیق بادشاہ شو بیا عمر سے بی انتخاب کیږي کی پشورا کیږي کی مانګه نین انتخاب پشورا کیږي حال کی سے انتخاب ان پشورا باندې کی اوی نور سچ دے نور حکومت نہ چ سومره دی دا انتخاب پشورا شوی دغه نہ جمهوریت باندې جمهوریت خدا الله لانت دی لعنت بدی باندې چې یو غارت او باندې غارت یو حقبر صالح وټ ورکې داون حیثیت یو دی یو غارت یو تندیاغله چې دې نسلو زنانو او باندې غارت یو تندیاغله ننانوي نارینو وټ ورکم نو اچھا او په دې باندې نظام قائم کئ په دې طریقات اسلامي نظام نشي قائم کوله ابیاتها له ژوند راګې نو یې سحن عمراکې شیعگان عمراکې مرزا نو عمراکې سنیا نو عمراکې نور عمراکې نور عمراکې اپدی باندې تو کرصه ته ورسې دي نو ته په چا ما صاحب قائم کئ دي سحن شیگانو سیکانو په دې اسلام ناراضي دا دا الله دین سره دوکه کول نشي او تنوي ما له وټ راګه اسلامی نظام راولم دروغ وای سر دي قلم کول به کړم دا مو چې اسلام راولم بلکې دا وای چې ساسو کوسی په خېک ساسو سر کونه په خکم تاسو لپاره راولم د دنیا خدمت په حکم دام د دا مسلمانانو خدمت د سما په درته مېلا وشي د اسلام په مننه موټ او نه د وټ په ذریعت اسلام را واستې شي او نا اسلام راضی په دی باندې دا اسلام څه نوی خبره خونده 441 کې مونږ روان یو سوال لس د دې شوی دي د دې سوال نص سده مو تعالی او کا په دې سوال نص سده کیسنام په کومه طریقه راغلی دی په اې کړه طریقه شته او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور دې چين نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تبیلی دی چھ خیر القرونی قرنیم سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم خیر القرونی چھ پیغمبر بیلی دی داغی مطالعہ و کائے اسلام سنگر آگے دی بیا داغی نروستو بتابعین دور دی او دی دور اکوریم اسلام په کم اتری کر دی سمر مجاہدی خلق کری دی دا خونو ته چتا پرچی هغه باسکیټ کې ورزوله بس اسلام راغې اوس انتظار کې وختيب سه خبرهاته مې اسلام راو رسې الله فرمایو امرهم شورى بينهم امور د مملکت ابن کثیر په دې باندې بیاو ګورای خبره تفصيلي کړه دي خاص کر امور د مملکت پائے کې د مشورې نه کار اخلي خودغرضي نه کی پائے کې وقاموا الصلاه تمام روهم شورا بينهم دو خبرکم یبم دا یوداجي اسلوب د قران دادی چې موس په سید زکات تذکره کوي او تساعدات کې جمع کوم ټیم بلېږي الله حکم دی چې د موس تذکره کړې د زکات تذکره کړنه د موس په باندې کې زکات ورکې د موس په باندې کې زکات ورکې دنده کې اللهو اسلوب کې فرق راوستو کا ملات پسې و هم رو هم شوه به نه هم بیا پسېفر ما رزقناهم منفقون ز نامفیون د ذکات ممسلله رستهله دا د مقصد دی کې دو خبرو اشاره کی یو دا چې ستا عراقین د شورا کسان په کار چ هغهه د مو باابې هر چرسی پوړې هغه شورا کې مکېوه اجناس ک هر سرړی مکې نهوهغ سره چ هغه د مو باابې یو خبره. دوی این دا دا خبر دارید چی واقعا مصولات پسی و عمرهم شورا ہوئی دیکی اشاره دی خبری تا چې شورا کی ده خلک دوبارا راجم کل گران دی دا مزلچ راجم شویدن دغه گه کسان پوری دیخن دا دوی عراعی واخنا او بلدہ احمیت دو شورا حدیث کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایی کله چې استاس حاکمان او استاس عمراء خوی او استاس عمالدار چی دے سخیان ہوئی او تاسو هر کار په مشورې سره کیږي تاسو ژوند به تر دې د مرگ نه خان تاسو زنده‌با دی تاسو لپاره د ځمکې لاند نه ای له باس نه هیڅ د لاند نه ای لیکن کنه چې تاسو بادشاہان چې دی نو هغه بيدین شلو تاسو عمره چې دی هغه ظالمان شلو او تاسو مالدار چې دی هغه بخیلان شلم به تاسو مردا و بے اتاس لا پاين داسمه کلان نه ای بهتر ده لا پاس لے ابن عمر رضی اللہ عنہما فرمای نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چ یو تن دی یو کار اراده وکړه او دبن مشوره واغستان او مشورې نورستې عمل وکړه اوس براونه خبره ده پر پرای عمل کړ دی او کنه دی کړی نوم پیغمبر صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم بدت اللہ رکلاوی کی اور ہے کہ اللہ ما درو اگے طرف روان کی چھپائے کہ بسنا سر خیر میں اللہ بدے شر نہ بچ گئی ومما رزقناہم ينفقون تم صفات والذین اذا أصابهم البوجھم ينتصرون لهم صفاتیں اخری صفت او دا کسان کله چور سی گی زیادی عام د قولی و بدنی وی خواه نو دا بدنی زیادی اگه دا چه سکس اپیڑا والا چار آواز چولا نو هم ینتصرون دو بدل آخلیم او قولی زیادی کچا عورتا خیره اکڑی یا چا عورتا کنزل اکڑن به کنزل گئی نه نا کنزل بنکی خواه دو جنا انتصار بین قول اکثر علمان دی قائل خا. اکثر جما اگر جماز علماء قائل دي چې انتصار به په قول دا دي چې دوی ورته خیری وکړي خیری چې څار ته کنځلو کړو دوی ورته خیری وکړي یا چا را دې نه د توه وي دوی ورته خیری وکړي دا کم بیاونه خیری ثابت دي خو والذین اذا اصابهم البغ يحم ينتصرون اعتراض وريديږي مخکې فرما زاما غضب به هم یخفرون کله چې دو غس نواف کوې دل <سؤال> دک الله فرمایان ته سریرون بدله داخللی دا خو تعار د بودې صفتونو کې جواب کې بیا لما تقسیم کې دمنانو چې مومنان په دوه قسمدي یو کېسم مومنان اغ دی چغو مااف کې وزاما غضب به هم یخفرون او دویمې سم مومنان اغلی چاغو بدله اخلی بدلا یا دغه یو مؤمن دی کله دې معاف کړي کله دې بدلا اخلی معاف کی په هغه چې کلام معاملات د ذات سره ده بل څوک سره متاثر نه دي د په هغه وخت کې لیکن کله چې داسې معاملې شي ده وسره متاثر دي نور مؤمنانو سره متاثر دي بیا دې بدلا اخلي ګورې خان د نور مؤمنانو په وجبان دي دې بیا دې وخت کې نه معاف په دانا و جان تصویري مظهري کې ښايي سنا الله پانی پتی رحم الله فرمایي چې کامل مؤمن هغه ده چې هغه د ظالمنا د ظلم مطابق انتقام اخلي دې چې دنو ځان به غیرت کینه هغه انتقام پدې اخلی چې نور کوم ظالمان دي چاو ته د ظلم دروازی بندي شي د بدی نیت باندې انتقام هغه دا خو بیا خصیفت د مؤمن وجزاء سیئات سیعت سیئات مثلها بدل بدلت بدی بدی وی پشان داګه اگر چې بدلت بدی بدی نه دا دم کې ده الله ترغیب ورکړي د مشاکلتن ویخه مشاکلتن او یاد تاسو وایي چې جزا ته بدل ته بدی چ دینو بدی دان د دا ورته دا بدی پدیو وی چې د پاځیمت ما نيامره نک رخصت ما نيامله وک عظمت ناو چې معاف کړه رخصت داده چې انتقام واخنه فمن افاها چاچا افاها وقلا واسلاها وخامل اوک وفاجر ووالالله سواب تدو پا اللہ بانده بشک اللہ نبس انکی ظالمان ظالم آگا دے چی ماف کی او ماف کول نروس بیا بدل اخلی دے ظالم دے وَلَمَنِ انتصرابا دا ظلمی فاولای کمالی من سبیل آو آگا چاچی بدل واغستان رسطو دا ظلم کی دونا پاگبانده چی پاگبانی ظلم بدل او اغستا الله فرمایي ان ديتا کسان نشته د بده من سلامتیان بده اس ملامتیا نشته دي خان دې پرې وې چې عام طور سره چې څوک بدلا اخلی نو معاشره غل آر ور کې چې معاف کړي منا ولې دي بدل او اغستا الله فرمایي تل آر مور کيف اولای کمالي من سبيل بده منې اس ملامتیا نشته زه که دوم په قران باندې عمل کړي دي القران ويلذي والذي اذا اصوابهم البغض هم ينتصرون وجزاء السيئه سيئه مثلها انما صبروا الذين يظلمون الناس يقينا الملامه يا پا که سانو من دا چې ظلم کي په خلکو او ظلم کي په څنګه کې يغونه په باندې ظلم دي او يظلمونه باندې ظلم دي خو ظلم په دوه قسم حقوق دي یو قسم زنه ما حقو کول عبادت زايي کول دي ادم کې سمزو نه ما چې حقوق الله ځای کې يظلمون الناس لمرد حقوق الله لبات ځای كن ويبون في الارض لمرد چي حقوق الله ځای بغیر بغير الحق بنا حق سر ادا کسان دل رد عذاب درناک ولمن صبر وغفر و غفر ان ذلك لمن حزم الامور او چاچ صبر وک انتقام و نه غستخ ولم ينتصر تنير المقباس لكي وغفر وما فيك یا دا مافی معفو لمن ازمن امور دا د فرض کړه شو کارون ندیم عظم په معنا د فرض څوخه نه فرض معنا د عظمت د ک عظمت دا اچي معاف ک عظمت دا اچي صبر وکړه او رخصت دا اچي انتقام واخله مه ماف ک نو اعظم په معنا د فرض یا عظم په معنا د معزوم ده همت نه کو کار دی خان همت والا هغه سره دی چې ظالم مافکی انتقام دیوانخلي لی. او من یوزر لې لا سوک چې ګمرا کې الله نه به یغله پر مين ولي جن من ته هدايت منباده منباده ازلاله له او تر ظالمینه تبغور ظالمان الله را ظالمان حال بګوريخه کله چې دوی نیه زاب دو دوبي حللا مردم من سبیل عايشته ده واپسه د صلار سبيل نمرات حله دهخه سه الهشت ہے چې پاګی واپس دنیا تلار شو او ترام تمګور یوازنه الله پېشکې کې بدو پور باندې خاشې نہ سر کوزی وې منزل د ذلت نام مجرم چونی ولې شي او بیا خاص کر هغه مجرم چې قتلې کړې او جلا دې پسر ولانی دې سر کوزی کنه براني شي کته جلات نو ميريږه او توري نو ميريږي دغه کیفیت بلدي مشرکانې برس د قیامت انظرونا دو بگوری من طرف خفیین پسطرگو کمزور و نو کمزور اسطر گیا گئی چی پڑا پسطرگو نیشی کرتے مجرم دیکن ملامت دی اوی با آکسان چی آمون ایمان نراولد ان الخاسرین اللذین خسرون انفوس هون یقینا پورا تاوانی کسان چې تاوانی کزانون اقبل و احلیهم حقیقی احل عیال مراد دی مورد خپل اقبل بچی ټول یا احلیم نمراد روحانی دی شاگردان داو شاگردان ټو دیتا ونیګړه یومل قیامت پرز دا قیامت خبر شي چې بشکره ظالمان فی عذاب مقیم پاساب همیش کی وی لازوال وما کان لہم او نه دو د پاره مینول یا سو مقدس مددګاران چې مدد وکیتو د ما سیوا د الله نه سوک جلا گمراه کینبوی اګله پاره مین سبیرن هسلار د هدایت استجیبوا لربکوم قبول ک احکامات د رب خپل مخ د دینا شراشی او رز لا مرد له نبوی واپس یا غد پاري هغه غرزه د پاري واپس ني خامنه الله دا الله ترفنه الله چنه واپس کینو سوک به واپس کی, کی. مانوكم نبوی تاسو د پاري مې ملجين زه د پنايو مې زين په دا غرزه ومانكم نبوی تاسو د پاري مې نكيرين حس انکار فائدہ من انکار بکې دو چدو مې والله ربنا ما كنا مشرکین لیکن دا انکار به فیدن اور کیدو لخه بذون بنیاد ایم مجاهد و المحلا منا کی من نکیر من دافع فإنا ارزوه زمان ابي قدوم اخوالو دیجاب د دی ایماننا چې مخکې ویل واستجیبوا لربکم فما ارسلناک اننی لکن تم په دو باندې حفیظا چوکیدار څوکې کون کې د ایمان د دو تمون داسې په کې داسې داس کیفیت سره نه لګین چې چو دوی چوکیداری کوي تم بلکې تاسو مواری چ دینو اغا ان علی الا الباق پتامن پیغام رسولي و ان اذا ازك من منا فرح او انسان منا رحمه فريح بها اي يقينن کله اوسه کوم انسان ته خوشالي دي باغي من خوشاله شيخه و ان تصبهم او كور سي كده تسيت ستكليف بما قدمت ايديهم بسبب دا گناهونو چلي گري دي دناسونو مخكين مي يقينن انسان ډير ناشکر دي خان استاد خويال بي آیات کي رحمتان سره چې دې نا نووي او سياتون سره چې دې تصيب هموي دې تعبير کې اشاره ده خبره ته چې خوشحالي چې رسیږي نو د طرف نه رسیږي او مصیبت چې رسیږي د دې بندګ کو چې رسیږي چې دې ګننګار دي لله ملک سماواته خاص الله د ربات شهید اسمان نو د زمکي يخلق مائ شام تفصيل د ملک دی پیدا کې الله هغه جوړوي یا حبلمنشاءو انثا ویا حبلمنشاءو الذکور هبکی چان رچو غواړی انسان صرف لونه الله نه صرف جنکه ورکی جنکه او جنکه نه کړو ته سلام داګه مسلسل جنکه وی او یا حبلمنشاءو الذکور او هغه چاته چو غواړی نو صرف الکان ولورکی الکان له کئ ابراهيم عليه السلام الله له دو زامون ورګړو اسماعیل او اسحاق جنکه داګه نو وخا تاریخ کتابونو کې او یزاوی جوهم ذکرانہ و انسا یا ورکی اغل له جوړا زامن اولونا دبل الله ول زامن عمر کی الله ول له عمر کی او یالومیشا حکیما او گرزی چنرو چوغاری حکیمنشن به اولاد الله ول اولاد نو ورکی ان ولیمن قدیر بشک الله په قدرت و علم دی آیات ګلله انسان جديد مقدم انسان جديد انسان يابول من انشاء انسان دا انسان مقدم كخ يا خبر او الذكور جديد او الذكور معرفه وي چون کی مکی مشرکانو او د نکارت او جماعت نه ځکه به چې د نونه بده ګننه وایي ایزا ابو شراه تم بنن ساز ول وجوه ک زهره mort هو شو چې لور د شیدان توک تور بشو حاضرزه او قون او بیا پټه د یتوار من القائم من سوی بشره به داغه په زیرې په جماعت ته تشه دی بی ګمه سوچ کو چې سو گم دی یا به ساتم ام يدسوه فی التراب یا بجوانده دفن کون اناسا مکی والاو چونکی لونو چی دیدو لونو بیدایش ناشناگنو پدا جا اللہ اناسا مقدم کن او از ذکوری مؤخر کن نو دا اللہ پا فیسالی بانی نر ازاکی دل دا وقبل ځان حلاکت ته گرزول لگن او دوی تقدیم اگر دا چی حدیث کی رازی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، دواصلہ ابن عسقار رضی اللہ عنہ الروایت تھے امام قرتبی رحمہ اللہ کی احکام النکران کی امام قرتبی31 قطر کے وفات تھے ابن کسیر نیو صد المخ کے وفات تھے خم 103 سال مخ کی وفات امام قرتبی رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ الروایت نکل گئی ربی غریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلتا کہ اغازنانا مبارک دا دا غیر امبناء بچه چه دا اغازنانا مبارک دا برکت دا زکر دا عملی طور سرا دا مشرکین و مخالفت دا مقیم وما كان لبشر ان يكلمه الله اللہ الا وحی نوم وراح حجاب صداقت دا قرآن او نشتر طاقت دا بنیادا چه خبری اوکی دا سر علام ال و او حجااب او یور سره الله چې خبرې کې په دریطرریکوو یا په ذریع د وهي او یا په پړد نه شاته مثالله السلام سره خبرې کړي او یور سر نه رسوله یا الله فریشته وږې الله تاسی را وږي اصل خبره داوه چې مشرکینو مطالبه کې ما چې مونږ ایمان راړوم. پشر ددی چ الله موږ سره مخامه خبر یو کی الله دا آیات راولې نيشت دې طاقت د بنی ادم چې خبر یو کی د سره الله الا وحین مگر بظریه د وحی او م ورای حجاب د پردی نشاتا او یورسل رسولا یاولی گی فرښتہ ف یحیا نو وحی کې خپل حکم هغه چاته چوغوالی بشک هغه اوچتې حکمتون ولام وكذلك حين ينقرون من امرنا ترغيبا للقران زمان ابي مونتا تو هي كریدا ان د وہ ہند اللہ کلام دیکھنا دا واسطے جبرائیل دے او دا کرنگے وہ ہی کردا مونتا تو قران من امرنا دو حکم خپل لما كنت تدریم الكتاب والا ایمان تات علم نو ج کتاب سی شے زګر کتابت چې کېږي بیا بلسترم کېږي د وای نه د والا معنی مراد کې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه لیکل شله او نه لستل شته په اړه کنوخه او دا کمال ده پیغمبر پاک زماستا په حق کې ګور عیب ده دا چې نه یې د کوم لیکل او نه لستل د کوم ځکه زمو پیغمبر پڑھ دی کنو پیغمبر پاک کې کمال ده خو استا په حق کې بعیب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لیکلو ترغیب ورکړي او دلسترول ترغیبوم دي ورمنه وحید قران چې راغله دنه اقرا دګي ترغیب دلسترول دکنه دلسترول بهاله کولې چې چیز دکنه او جې از د کریډینین بیا په کوم څه کاچ وای ها کوم څه بیا سمای کاچ وای او کته هېته بیا کوته هې وای ما به ګایو بیان دی مولا ورېده او رت کې اشاعت علما وباندې ښا او لاس کې نیول نه نداء حق نداء حق نیولې او اردو وی حل تکي کوم لیکل دي نو ها کوم پځې منی کوم لوک کچ لوک کچ بار بار وی کچ لوک کچ لوک ابیا marked کہتے ہیں دنوغوی کہتے ہیں دیوજના اللہ ترغیب ور کی چیز دا قبیلہ اقرا بسم ربک الذی خلق ابیا سورۃ القلم را روان دیکھن نون والقلم عایک ترغیب ده د لیکلو اللہ قسم کی پا قلم مانیں قلم د مورخینو قلم د مفسرین قلم د محدثینو الله فرمای ما کن تدریمل کتاب ول ایمان زمان بیتا د پتن واچ کتاب سے شه ده او تفصیلی ایمان سے شه ایمان نومره تفصیلی ایمان ښا اجملي ایمان خو نبي ته عليه السلام ته د نبوت ملایته نه مخکوم معلومي اجمالی ایمان او تفصیلی ایمان هغه چون کی معلومي کی ته ونه په ذریعہ و داکن جاله هو نور نوره نهدي به ی منشاامینې بعدې ناملیکن ګزومونږ دقرآنا دیلم چې حدایت پرکوو په د چاته چوواړو دا خلو بندي ګونه و نهکن نه ته دی لا سرراتې مستقییم او یقین تبلې خلک لارن کې دلته کې ته دی نه ماد بله دخه دعوت ورکې لکه صورتت یاسیین کوم د یت تیر شوي ایران طریق مررات دی لارهخل. لکه برای ویلو ان علی ک پیغام رسول سراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض لا ردها غلا خاص اغل رضی اغا چی پاسمان نو کیدا اچی پسموخه کیدی خبر شعیر الله تصویر الامور خاص الله توا واپس کیگی تمام کارون کارون مراد چ دینو دا دنیا کارون دی دا الله توا واپس کیگی فنا رازمین نور ختم نور دوبی دانش پر ته غو نه قتل د ځمکې انده تمام کارونه دي دا به الله تواپس واپس کېږي نو تصویر العمر کې فنال دنیا ته اشاره یا تصویر العمر نو مراد چیلې د مسلمانانو د کافرانو کارونه دا به ټول الله تواپس واپس کېږي اول تبا حساب و کتاب کې امتیادات د صورت صداقت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار و هي سره په صورت کې اواسمای حسنا په دې صورت کې بار بار بیان شل دار آیات په اخر کې چې دی الله صفات ذکر کوي کلو ی علی حکیم کلو ی علیم قدیر کلو صفت ذکر کی کلو ا رنگ اشاره د جمی انبیو الله بیان کړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکول په جملو او خاص صفات الله د مؤمنانو ذکر کلو اخر دوان الحمدلله رب العالمین دعا او اخلاص سره لاته کومه وبا راغله د کرونا وایرس الله دا پریشانی مسلمانانو نه ختم کی یا الله کومنګري د دوا و نه کړی دا خل اخلاص سره دعا وغوړی یا الله دا شری حاجت ته یا الله تا هغه تر سره کی دا بچي بیمار دي بار ملک کی او اختر اخلاص سره ملاقات لوي زما بچي بیمار دي انگلین کې بیمار دي کورونا وایرس شکایت ته ورته اخلاص سره دعا وغوړی یا الله تول شفایګا ملاج مستمر ورکی یا الله نو سو پریشان دی یا الله دای پریشانې ختم کيه یا الله موږ خدمت وکړو ستا قران واورو ستا قران издکو بلته ورسو یا چې کوم زمون مشکلات دي یا مشکلات ختم کيه یا زمون کوم ضرورت ته ته دی یا الله بعض موږ دی بعض ته دی یا الله خپل کيه یا الله زمون تمام ضرورت ته برو کيه یا زمون د روجه خپل دربارې اله کې قبول او مقبول وګرځاي یا میاشتې رحمتونه مونکه نصیب کې الله دې برکات نه موږ محروم کی. صلی الله تعالی خلقی محمد و علی خیر الخلق محمد وعلى آله و صحابه